Hamna mtu mwenye uh, mwenye hadhi na Mungu kwamba mimi nitakufa siku fulani. Kwa hiyo basically hapa sio kanisa lakini basically kila mtu anatakiwa jiandae. Uh, lakini hata kama hatujijiandaa basi tushirikiane. Yeah? Last week tulikuwa na dada ametiwa hapa. Tumepata tabu sana kama jumuiya lakini tumefanikiwa. wanajumuia wametusaidia. Tumefanikiwa tumemzika. Lakini kama nilivyoanza challenge everybody na naomba kabisa nenda wewe kwa na familia angalia hiyo insurance ikikupendeza kwa sababu bado is a personal issue ikikupendeza naombaeni mnunue mnunue insurance eh jambo basically la mwisho sipendai kuongea sana kwa sababu sio muongeaji mzuri mimi kama makamu wa rais wa jumuiya a uh, nimefurahishwa sana na na ninyi wanajumuiya kwa kweli mmekuwa mkitupa moyo sana a uh, mmeshirikiana na sisi ila kitu ambacho nilikuwa nataka kiwe very clear sisi viongozi wa jumuiya tunafanya kazi zetu kupitia katiba Weo, kwa hiyo mtu asije kukwambia kwamba jumuiya inafata dini, kabila au chama. Hatuko influence na chama, wala hatuko influence na dini, wala kabila. Sisi tunasaidia mtu yote. Lakini these ni muhimu vile vile kwamba tunahitaji watu wawe members wa jumuiya. Hii jumuiya, sisi tunafanya kazi ya kujitolea. Lakini jumuiya kuna vitu vidogo vidogo hata kuprinti karatasi vinahitaji hela. Hm? Vina hela. Kwa hiyo tunaomba mjiunge na jumuia. Kwa kweli ukiangalia toka tumechaguliwa mpaka sasa hivi idadi ya members inasikitisha. Hmm? Sina kuitaja, lakini inasikitisha ni ndogo sana. Jaribu ni kuwa members. Ni dola 120 tu kwa mwaka which is I think is sio sio sio mbaya sana. Uh, jambo lingine napenda na ku kushukuru a uh, wana wenzangu Wanakamati ifak, nameni, Wanakamati ni mwanakamati vile vile Wanakamati hawa uh, tunapenda mjue mu, kwamba ni viongozi halali wamechaguliwa na ninawaomba wana kamati na sisi mshirikiane na sisi tunapokuwa na shughuli shirikiane na sisi ndio ndio uongozi kujitolea eh, kama leo tukitoka hapa unaweza kuashangaa bwana rais au mimi ndio tunapanga meza lakini tunaona kamati zaidi ya 20 hapa we have to help each other huo ndiyo uongozi mwisho kabisa uh, uh, na pili bwana rais na wa, ataendelea at, at, at, wakati wa mjadala mimi binafsi napenda kuchukua nafasi hii uh, kuwashukuru uh, wana kamati wenzangu especially Mr uh, Elias Mshana amekuwa kinisaidia sana. Uh, anajitolea kwa nguvu sana na ningeomba watu wafuate mfano wake. Pia napenda kumrecognize dada Asha. Dada Asha amekuwa kinisaidia sana especially kwenye kazi, kwenye kwenye kazi ajumia, kwa kwenye ya jumuiya misiba inaenda vizuri, kuhakikisha everything. Kwa hiyo I'm sorry ni Lazman ni, I have to recognize them. mwisho kabisa kama nilivyosema nawashukuru kwa kuja mwenye swali tutakuwa na kipindi uh, free free na niwakumbushe tu kwamba kuna soda inauzwa pale dola moja, maji dola moja, ni kuchangia jumuiya na dada Asha yuko hapa if you feel like you want to be a member ambao mimi ninarecommend please muone dada Asha Santen sana Yeah. labda niongezee tu kwamba soda tunauza dola moja kwa sababu huu tu hapa leo umetukarimu ume dola 1500 wanatukadi dola moja kwa saa I mean dola 100 kwa saa tumechukua masaa 4 alafu cleaning ni dola 100 kwa hiyo ni dola 1500 kwa hiyo ndio bana hili tunajaribu ya kupunguza makali asantenz jamani samani <coughs> nimesahau kitu hapo bwana katibu amenikumbusha kuzuu website ya ni moja ya vitu ambavyo tumefanya uh, tunao website ya ya, ya jumuiya <coughs> inaitwa watanzaniadmv.org ile website inafanya kazi hata leo nimeingia pale e, naona kuna vitu vipi vya leo hata huu mkutano nimeona umetangazwa leo sasa wale watu wanaojiandikisha kuwa members naomba mwache na email zenu. Kwa sababu kuna sehemu pale kwenye website inasema members only. Sasa mkituachia email tutawatumia jinsi ya kuingia kwenye members only na kule una uwezo wa kuaccess finance information na vitu vingine ambavyo hatuwezi kutangazia watu wengine ambao sio member. Kwa hiyo <laughs> na na sio hiyo tu uh, kuna ile ila website ina ina blog vile vile. Kwa hiyo kuna section ya blogs. Kwa hiyo kama events za leo ukiingia kesho asubuhi utaziona ziko pale. Alafu kuna kuna kuna Facebook vile vile. Kwa hiyo uh, Samani ilikuwa ni msawi. E, kama kuna mtu anahitaji ana, ana, information zaidi ya hii aniulize nita ninachopublicate hapa nitaonyesha ila acheni email zenu nita email nyenye ya kuingia. Alright? Um, <coughs> asante sana bwana vice ah uh, uh, bwana rais uh, na bwana katibu na wanajamii wote ah um, afikiri mesha mafanikio Ambayo bwana vice ameeleza in detail kwa kweli suafichi ya kuja rais kama yanavyosemekana mimi kama mweka hazina sometimes mimi ulilikuwa unadunda every time tunapoplan event yoyote tunaanza kufikiria how we gonna go after it a najua nita jaribu as much as i can na nita jaribu kujitahidi sana kuachia zile detail financial information kwa wale member ambao kwa kweli ambao tunawaita live member ambao wameitoa michango yao na kama ilivyo uh, kwamba information financial statements itakuwa inaonyesha exactly where we are and what we are doing with your money. Samali so, nitakuwa na mix mix kiingereza na Kiswahili. So <laughs> hopefully sitanalia sita confuse uh, sita what. Sasa mimi niko naataka tu niwape report ni kwamba mpaka sasa hivi toka tumechukua uongozi nafikiri kulikuwa ni April members ambao at least wametoa chochote na wasisemwi kwamba wamelipa everything katika watu ambao tulikuwa tunaestimate members 500 ni 35 tano tu sasa wewe oh, unaweza ukaona how bad it is na katika hao 35 ambao wametoa full ni, ni 15 tano tu okay naweza nikakwambia hao 15 majority of them ni viongozi na, na board members so ye nakupa picture kabisa kwamba majority uh, members ya members hawajatoa michango. Na naamini kwamba Watanzania wengi na jamii na DMV wengi they want to see something happening. They like to see things na kwa kweli tumejitahidi kwa kila hali. Na naweza nikuhakikishia kabisa we never mention this. Viongozi wali sacrifice as much as I, they can do kwa hizo event zilizopita to make it happen. Walisacrifice kwa time na, na ntajitahidi kwa kila hali kujaribu kuweka katika Uh, accounting term kuna kitu tunaita in kind contribution ambao mtu anaweka time yani ile kazi yake wanaita ni professional kama mini ni accountant na contribute kwenye jumuia i have to value it na kabisa value ni kubwa kweli kwa ah, viongozi pamoja na board members you know, na jumuia ambao walikuwa wanajitolea uh, naweza nikakupa tu quick statistics kwamba full full member ambao amelipa ambao uh, full ni 15 15 watu katika katika wemba 500. <laughs> Again, hii ni statistics in statistics ninazongumzie ni before today. Kwa naomba kwa kweli next meeting kama mtu tumelipa leo tutaku include kwenye statistics. Kwa sababu wajua hii nime a week before today. Nikwa have to get this ready for today. Um members ambao wamelipa zaidi ya nusu, yani minzi ni kwa sababu ni 135 kwa hiyo umelipa at least zaidi ya dola sabini ni member ni member wako 9 tu. Na watu ambao wametoa chini ya dola sabini ni member wa 8. Okay. kwa hiyo unaweza mkaangalia how difficult it is Qurani Jamuiya. Na kama mmsikie bwana Vice alikuwa amezungumza na akazungumzia kweli kusema kwamba kwa kweli you have to be a member ili tuweze kufanya hiki kitu Kitu ambacho nilikuwa um, mm. nataka ku ambacho kwa kweli nataka tunuwaleze I don't want to go deep in detail ni kwamba Uh, Tanzania ndiyo tulikuwa na event na ile ilikuwa very very successful very very successful um ni mimi siwezi so kwenda kwenye detail how things kwa sababu tunaacha kwa live member na wataena hizo information lakini ninachowaambia ilikuwa very very successful uh um, we are hoping i mean in the future event nyingine ambazo tutakazofanya ambazo tutasaidia ku raise fund itakuwa the successful the same way okay kitu uh kama bwana uh, rais alivyosema na bwana vice na vile vile katibu atasisitiza hichi kitu it's very very important to ensure that uko live member every single month kwa sababu tuna siku ni nzuri sana kwa hiyo mimi na track ukinipa baini, na in two months three months you are no longer a member na ile kabisa ya no longer a member kwa hiyo mimi watu at least toa months toa the whole thing kwa hiyo don't have to order anything kwa sababu unapata opportunity tukiwa katika migadhara kama you can talk you can argue you can give some points kwa sababu we go and be tracking people who are just really coming here to support the jumuiya or some people are just coming here just to talk kwa sababu kuna jumuiya kama afikiri bwana Vice walio mention kama Asha kuna bwana Elia Elia pale yani is amazing kwa sababu naweza nikavalo contribution yao those people they already put close to $1000 kwa hii jumuiya kwa sababu they are just spending time mtu ana spend you know it's amazing you know we have to show that not only when the membership but still they are doing so much thing for jumuiya myself raisi we don't get paid you know mention the truth i always get paid for at least 150 to 160 dollars an hour kwa kazi i do lakini naifanya do the same thing we do it for free You know, how much we value very, very okay. two years, we want them to give them an account at least with a good balance so negative account so account toweza kutafuta wewe going to open it no ukiingia hapa tunaukabidhi this is member live member this is the amount we have in the bank this, that's the goal atakiele naondoka mbona ah kwenye negative oh tuna ah, no no no Now make sure kuna something tangible so wale viongozi wanaoingia naweza kuwa more risk accountability responsibility kwa sababu viongozi utakao kuja wanasema oh the oi what if viongozi waliondoka aliacha something what is it what did you do with it so kunaakuwa kuna accountability lakini kama tutaondoka hapa tunaanza kuendelea kuelewa you can hold anybody accountable right now hatuna haki ya kuahold viongozi wa accountable kwa we know there was nothing there now they can't hold us accountable because there was nothing lakini right now when we leave kuna possibility kwamba viongozi wapya watakao if we left something you guys can ask something why na ndo hilo go let just a brief just a quick summary kwa hiyo kwa wale ni active member kama lilivyosema tupweka kwenye website pale utaingia pale utapata full information how things are going where we are and everything Like in at least for big picture you can see kwamba we are really struggling now we want you guys to really help us you know we can do as much as we can as we did in the past Uh, four months uh, five six months Like in the future we want you guys to be involved na bwana right ametu ametuma hizo benefit kwa mtaziona you understand hizo you read it you understand kwamba you have to be active member kwa hiyo no, kama you know the active member please make sure you do that okay santensa thank you mheshimiwa rais wa jumuia wa Tanzania DMV makamo rais eh mm, treasurer wetu eh wa Tanzania wenzangu eh, viongozi wa bodi ya wa Tanzania DMV wajumbe wa kamati mbalimbali mabibi na mabwana kwa wale ambao hawanifahamu naitwa Amos Cherehani, ni katibu wa jumuia wa Tanzania hapa Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kuwa pamoja na sisi kwenye mkutano wetu wa kwanza wa jumuiya. Na pia nichukue nafasi hii kushukuru vyombo vyetu vya habari vya hapa DMV. kama kina Vijimambo Swahili Bila na wengine wote ambao wana real information za jumuiya kwenu na hatimaye kupata nafasi ya kuwa pamoja hapa. Naomba tujivunie kwamba tumeweza ku itisha mkutano wa kwanza wa watanzania Tanzania wote hapa baada ya uchaguzi. Lakini zaidi hao yote tuwaeleze machache tuliofanya ambao si tumeyaita kama mafanikio na pia tuwaeleze challenges ambao tunapata kutokana na uongozi. Uongozi wetu ni wa kujitorea hatupati paychecks kutokana hii kazi. Ndhania labda isiyengokuwa ni kazi ambazo zina involve paycheck Nye wenyewe labda mge kuona tofauti kidogo lakini ndio maana tunakuwa na challenges za hali ya juu wenzangu wameongerea kuhusu mafanikio mimi nitaongerea kuhusu challenges lakini kabla ya challenges naomba nikutie nguvu eh, mtanzania ulioko hapa kwamba uko huru zaidi ya kabla ya jumuiya kwa sababu chukua hii point popote pale utakapoombwa kwamba una affiliation gani naomba uitaje jumuiya wa Tanzania kwamba wewe uko na jumuiya na hata wakiomba barua kutoka kwetu ili kukubeka wewe sisi tutafanya hivyo kwamba eh, baraka ni member wetu kuna mashirika mbalimbali mbali, uh, DC hapa DMV yanaomba reference naomba mwitumie jumia kama sehemu ya kupatia reference. Naomba hilo liwapate. Lakini labda kabla koo langu harijakauka, naomba pia niwape challenge. Tumeweka vinywaji pale. Vingeikuwa ni viabure kila mmoja angekuwa anakunywa. Ichangie jamii One 1 dollar, pata kwa pale. Hiyo pesa inaingia kwenye jumuiya ili sisi tufanye kazi. Asante baba. Asante mama. Labda kwa kufanya hivyo nitoe dakika mbili ili watu mrekebishe mako. E dola, mtusaidie. Tuwe wote afu tutaendelea. Asante sana. Naomba wajumbe tuendelee na mkutano wetu. Na na na nashukuru na kwa kwamba angalau kila mmoja ana anakinywaje sasa hivi. tunazo eh, ninazo hapa kama idea tatu nne hivi za kushea na watanzania lakini cha kwanza ni kwamba sisi kama viongozi tumejipanga barabara tumejipanga kweli kweli kuwafuata watanzania popote walipo bila kujali kwamba ni member au hapana tumewafuata watanzania provided wanatosha kufuatwa watatu wane mpaka kwenye institution ambazo sio rahisi mtu kuingia tumefika mpaka bank, eh, bank ya dunia World Bank tumezungumza nao na watu wameonyesha interest ya kuwa na sisi tumekwenda mpaka kwenye nursing Homes ambako kuna watanzania wa kutosha tumewapelekea idea ya kwa kwamba watanzania sio kama wale watanzania wa wenziri wa, wa tunataka tuwe kitu kimoja tuzungumze kwa sauti moja tuwe pamoja ndio kazi mliotutuma Sasa basi kama navyosema wenzangu walielezea mafanikio mimi naelezea challenges pamoja na kujitoa kuwafuata wa Tanzania wa hmm. Tanzania bado wanatufuata taratibu ndio maana mmeona watu ambao wametuchangia inifu wako tano database tulionayo hapa ni wa Tanzania 340 waliotoa michango Inifu ni 15 kwao tuna kazi kubwa kweli ndio maana nilikuwa naomba kikao hiki wakati mnatuuliza maswari lakini pia tupate suggestion kutoka kwenu kwamba tufanye nini kutoka katika listi ya Watanzania 15 angalau tufikie mia kwa wale ambao mmefanya na sisi kazi kwenye sherehe kwenye misiba mnaona kuna msiba wa last week hapa ulikuume umedoda ulikuumechelewa mtu amefariki Ijumaa Jumamosi Juma Jumapili juma, juma hakuna kinachoendelea jumuia iliingia baada ya kupata taarifa Jumanne lakini jumuiya ilipoingia pale siku hiyo tukarece 2500 na, na wiki hiyo hiyo tukakonclude huo msifa. Kwa well, hiyo hapa. Tuna hapa inayofanya kazi na inafanya kazi ya kueleweka. Naomba msituache. Mkituacha Mkistu, sisi tunalegalega. Msituache. Pale tunapoiita kama mikutano kama wa leo. I don't know sijafanya sensa, nitafanya baadaye kujua tuko wangapi lakini kwa ujuzi wangu hatujafika mia. tuko wa Tanzania 1500 hapa kwa hiyo bado tutahamasisha namna gani naomba muwe pati yetu ili tujadili tufanyeje kwa wale wachache ambao wamepata nafasi ya kushia na sisi information inayoinvolve mambo ya kazi inayoinvolve mambo ya insurance insurance ziko free DC namna gani utaweza kupata uwezo ukapata mpaka wewe na information jumuiya imefanya kazi hiyo na imevuka mipaka tumemshauri majuzi mtu ambaye alikuwa amekamatwa na immigration anataka kwenda nyumbani napelekwa nyumbani watu wakatupigia simu kutoka Chicago tukafanya kazi huyo bwana ametoka jela lakini ilikuwa aende nyumbani sasa kama tunawasaidia watu walioko Chicago tunao wengi sana hapa hebu iapproach jumuia ili ifanye kazi na nini ndizo kazi mulizo otupa tuwafanyia kazi nikiangalia upande wa pili tunayo katiba Watanzania walio na katiba yetu ni wachache katiba ilikuja kwa lugha ya kiingereza lakini pia imetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili pala ambapo unahitaji hotmail.com Ukinimeria just write a word naomba katiba siku hiyo hiyo utapata katiba Ndiyo kazi tuliyotuma tufanye na namba zetu za simu ziko on 24/7 ukinimiss labda nakuwa kwenye mkutano nikitoka na kupigia tumekuwa tukifanya hivyo wale walioandikia email wote tumewajibu ndizo kazi zetu tumepanga kumalizia mwaka kwa events kubwa mbili New Year's Eve kuwa na eh, chakula kama tukiweza na nyie kama mkitupa nguvu na pia mziki na tutatoa vinywaji sijasema vitakuwa bure au, au vinywaji vitakuwepo naomba mtunge mkono na nadokezo hapa kwamba vinywaji vitakuwepo na is likely vikao vya kununua ili kuichangia jumuia kwa utakapoona hivyo uje sio kwamba vinywaji ni vinauzo kwa hiyo uje uje kwa ajili ya kuchangia jumuiya hicho ndio tunataka lakini pia tulikuwa na mpango wa kufanya eh, event tarehe tisa Disemba siku ya uhuru nafikiri mpaka utakapomaliza mkutano huu tukua tumeshajua je itakuwepo, tisa Disemba then three weeks later New Year's Eve taomba pala ambapo itaonekana kwamba kuna haja ya kufanyika tisa Disemba mtu unge mkono kutuunga mkono in the sense kwamba presence yako kwenye sehemu ya tukio ni uungaji mkono number 1 sasa pala ambapo inabidi labda utumie time yako labda kuja kupanga viti na meza hicho kitu ndiyo tunachokihitaji matokeo yake utakuwa umeisaidia jumuia, na hata wale walioko nje watafahamu Huwa tuna shida shida watu wanasema oh jumuiya yetu ni corrupt lakini not to that extent mimi kupitia sehemu ambapo nimekuta corruption iko nje Unaombwa waziwazi naomba nimalizie kwa kuwapa hapa hapa. Nilikuwa nilikuwa Regos, 2007 uwanja wa ndege. Ukiangalia matangazo pembeni anasema kwamba kila kitu kwenye uwanja ule wa ndege ni bure. Yameandikwa everything is free. Lakini huyu bwana anayecheck uh, passports zetu he is requesting for 15$. Mimi nikamwambia lakini si kwamba ni bure. Anaaniambia kwamba bwana lipa vinginevyo umuone boss wangu yuko pale. <laughs> Mimi nikasema no. Nione boss. Nilipokwenda kwa bossi, bossi anasema kwamba ah, to see me is 20$. <laughs> Sasa tulipo tena kwa huyu mwingine anasema kwamba kapangeni mstari na maana kwamba ndege tungeza kuchelewa. It was a chaos. Mnaona jamani jumuia yetu ina shida shida lakini we are better off kwamba angalau leo tumekusanyika hivi kujadiliana mambo yetu. Kuna watu ambao hawana jumuia. Kwa naomba kila mmoja asimame kidelea kuisupport jumuia yetu. Asante so, sana. Asante sana kwa mwana tatriba. Ninafikiri tutapeana muda labda katika viongozi au wajumbe wa bodi kama wananyongeza nyongeza kabla tukiyakuwa na maswali na majibu binafikiri tumegundua kwamba vitu muhimu ni kwamba umoja kusaidiana kwenye misiba na vile vile kushirikiana kwenye raya na vile vile michango kwa sababu nafikiri wa Tanzania inabidi tu yaani sisi tumeamka lakini nabidi tushirikiane na vewe tu kwenye jamii kwa sababu kule nyumbani kule kuna mtu alikwenda akasema bwana hebu nipe kachum na ni chips kachumbari akaambiwa shilingi 200 shilingi 2000 Ata mbezi ni peka kachumbari tu tuvibe kesema hapa kachumbari bure chips naauza. Akamba basi nipe kachumbari sana nizima. No. Kwa hiyo <laughs> mimi natafikiria cha muhimu tuache kwa nani? Yaani tu, tuwe kama group kwamba target yetu kwamba kila mmoja dola. Na lengo kwa sababu kuna vitu kama hii December festival inakuja. Holi kulipia ni dola dola na 2800. Ndio cost ya holi. Kwa hiyo kama tutalipia kutoka kwenye mfuko wa jumuia then itu, tutakuwa tunakaa tuna hope kwamba hope kwamba watu watataana out na vile vile wata, wata labda watachangia kwenye kununua drinks. Kwa hiyo ili ili tu ili kulipia ile lehole still inabidi tuona fund Kwa hiyo mimi ninachoshauri kwenye kuchangia jumuiya na vile vile tujitaini kwenye kuwa pamoja. Labda brother Alamin ni board member wetu unafikiri baba kama una ni ongeza brother Hamza Momoyo brother kwa hiyo unafikiri tutatoa nafasi mwenye swali atakuja hapa utajitambulisha and then utauliza swali au kama mchango maoni kwamba tuna tunalengo letu ni kuhakisha tuna come up na something better naona mama Majura ladies first Tutachukua matatu kwa mama then tutakwenda kwa braza Doto halafu tuko na kwa mwanadani. Habari za saizi wa ndugu wa Tanzania wenzangu. Mimi naomba kuchangia sina swali. Naomba kuchangia kuhusu kujiunga na jumuiya imekuwa mara nyingi ikitokea swala la harusi watu ni rahisi wanashika mfukoni wanachanga tena watu wengi tu wanasema azitoshi bwana hizi azitoshi kwa nyama azitoshi kwa pombe azitoshi kwa chakula ikifika kipindi cha msiba au mtu anaumwa kwa kweli inakuwa ni matatizo kwa sisi wa Tanzania alafu inakuwa ni yaibo. sitaki kusema ni matukio mangapi yametokea imetokea mwenzetu mmoja akawa na matatizo mtanzania mwenzetu viongozi wa jumuiya wamehaha. Watu wengine wanafikiria labda jumuiya ni watu wale ambao hawana kazi. Ni watu ambao watu wa kuenda, kwa, kwa tu kwenda kuhakikisha tu wanakimbia wanaenda huku na huku. Lakini jumuiya ni sisi wa Tanzania. Na inatia aibu ukiangalia mataifa mengine. Mtu akiwa na tatizo watu wanakuwa pamoja. Sisi wa Tanzania ndiyo, tunapendana lakini ukirudi upande wa nasemea upande wa insurance upande wa insurance ni dola 300 hii insurance ambayo ni ya NCCF utakuta wenzetu Hii kitu nimesha kesema mara nyingi kwamba utakuta kuna wenzetu hapa mna mabenzi mna ma... Ma... magari mazuri tu makubwa makubwa Ambayo watu wanawalipa insurance labda dola mia mia 200, mia 700 kwa mwezi. Hii ni dola mia tatu kwa mwaka. Na pili, mtu hiyo dola mia tatu kwa mwaka bado inakusaidia ndugu zako wane nyumbani kutibiwa Bule Hata kama wazazi wako wamefariki, lakini hata jirani kijijini kwenu, mama mdogo au jirani yoyote, unaweza ukamuingiza kwenye insurance yako akatibiwa. Basi hutaki ku, ku ya ya NCCF, basi chukua ya kazini utaki basi ya kazini basi jiunge na jumuiya dola miya moja, ishirini mbuna tunatoa nyingi wakati wa michango ya harusi hapa katikati kuna mwenzetu mmoja amepata matatizo nikaanamwambia wenzangu jamani mwenzetu wakanijibuje A, bwana lazima saidiwe lazima saidiwe namkwauliza na, Lazima saidiwe na nani? Maana kesi sisi ndio Watanzania wenyewe. Leo nilikuwa nakuja na mtu nimeemteremsha mahala. Akanambia, "Hivi unaenda kwenye jumia, jumuia Jumuiya maana ni nini? Imagine ni mtanzania Lakini mimi nawaomba na, na nyinyi viongozi kidogo muwe wakali kidogo. Batimbaya mbaya mimi siko kwenye kamati yenu. Bati mbaya Lakini ninachosema hivi Watanzania Tanzania si tunasema kwamba wa Tanzania tun, tunapenda kuona kitu yani ku, ile kushuhudia kama Thomas alivyotaka kugusa mpaka umeona sasa mwenzetu mmoja ambaye mimi ningeshauri ni na lakini mtaniona labda ha? mimi na roho mbaya lakini ikitokea mmoja akaugua kafa, bila insurance bila si amekata kujiunga makusudi kwenye jumuiya Tusi, tutu kwa nini tusimwache tu tukamwangalia achomwe kiberiti hapa hapa? Maana akichomwa mmoja nadhani tutaogopa. Kweli watu wamtume kiberiti kwa sababu hajataka kwenda kwa Watanzania, hajataka kutoa dola yake 300, hajataka kujiunga na jumuiya. Inaonekana jumuiya hata ukimwambia mtu, "Oh, unajua leo napika naenda kwa mfano toka last week" tulikimbia kuna mtu tukaenda kuzika kuna mwingine amefiwa sijui na baba yake kuna mwingine me... na sasa hivi tunatoka kwenye ndugu zetu wengine ambao wamefiwa na mama yao lakini wengine wanatuona kwamba hatuna kazi mmenielewa siju kama mnanielewa yani inaonekana kwamba nyinyi ni kama hamna kazi tu mnashinda tu leo mnakwenda huku kesho mnakwenda huku jamani mimi ninachosema Hawataki kujiunga na ni mmtanzania hataki kujiunga na jumuiya hataki kujionyesha kwa watanzania muache siku moja mmoja wetu achomwe kiberiti hapa hapa umeona akitumwa kiberiti nadhani watu watafanya nini wataji wataugupa watasema manake kuna tofauti gani kwamba mimi nitoe dora yangu mia tatu auni toe dola yangu ishirini wewe ukatae lakini ukiugua unataka tuje ukifo unataka tuje tupike na chakula Sijui kama mnanielewa Naona na viongozi wetu umeona wamezunguka sana yani mimi nitawaita vijana kwa sababu ni wote na wazidi umri umeona Wameangaika mno Jamani naomba kila mtu amwambie ndugu yake amwambie ndugu yake rafiki yake amwambie jirani yake tujiunge na jumuiya kweli naenda kazini asantoso sana majua habari ya leo kwa jina naitwa dot malongo mimi nta, Nataka nirudi nyuma kidogo kwa sababu nilikuwa nafanya study moja kuhusu jumu ya yetu. Tuko wengi sana wakati wa uchaguzi walikuja wengi, watu wengi sana hapa. Nafikiri hii kwangu naona kama ni kuna event fulani imetokea kwamba kuna natoa challenge au swali kwa viongozi ambao wamechaguliwa kwa sababu karibu wote walipita ambao ni unapigia kura. Uh, kuna watu ambao walikuwa pande ya pili Siwaoni huko ndani naona kama vile kuna kambi sasa si hizi kambi mimechukua watu gani Kuzi kuzikutanisha kwa sababu siku zote kwenye uchaguzi kuna mtu anashinda kuna mwingine anashindwa lakini imekuwa kama subsequent event kwamba ilivotokea hivyo kuna watu kama wametususa kwenye jamii kitu ambacho tumeshuhudia uchaguzi Obama na, na Clinton walikuwa na mpaka wanatukana lakini mwisho wa siku wanafanya kazi pamoja mmoja bosi mwingine yuko chini sasa challenge yangu ni naomba tu kama nyie kwa sababu ni mkutano wa kwanza huu afu sioone wa wale kina loveness tunataka kina lovness waje hapa tufanye kazi pamoja nashukuru ndugu yangu yuko hapa inawezekana huyu alipelekwa tu kule yani lakini sio sahi ya eh <laughs> <laughs> <laughs> hey, hey, kwa, kwa sababu <laughs> kwa sababu yuko hapa atuitaje hata ku, kupelekeana maneno kwenye facebook eh, kwa hiyo naomba vile vikao vyenu mnavoomba kadi mwangoni, watu waingie kwa kadi ukawaambie kwamba bwana sisi hatujazaliwa kimakundi eh kama wewe nyingine ni huko huko mimi sasa hivi kanisani lakini mshikaji wangu ni mali ngumu jina lake Rashidi. ni muislamu lakini ninajua ni mtanzania mwenzangu kitu cha kwanza sasa naomba hizo vikundi kama mnaweza mkaviacha tutafika mbali kwa sababu kuna watu wenye vision kuna watu wasome kuna watu wa kila matabaka hapa kwa sababu DC DC ndo Marekani nzima yani sheria na kila kitu hela zote zinaprintiwa hapa let's go DMV thank you very much hiyo bona da habari zenu jema wakubwa na dada zangu ya jamaa mimi naitwa Dan mazungumzo wote naona wakina doto kazungumza na mama yule mama ametimbilia kazini yule mama wakiae Eh? Mama majula eh, mtani wangu yule lazima ni mtani. Kila kitu mimi support yangu jamani naona watu tuko wachacho watu wote tulio hapa tuwasapoti hao. Hii ndio ngoma, ndiki pasuka hii ngoma hii. Tuwasapoti kama wanavyosema kuna vitu vidogo vidogo vya kuchangia mimi niko ready. Simu zangu mnavijio chochote nilicho nacho sina uwezo. Nitajitende ku na Watu wengine watasapoti vile vile. Wako wakina mjomba Fanweli, wakina taji, wa mzemmo moyo watu wote. Igo help. Thank you. Nye ndo ngoma, ndo ma mawazo wangu ndo nilionayo. Saa saa, asante sana. Nafikiri tutakuwa na maswali matatu. Alafu tutaweza tutayajibu au tutapokea ndazo tutaendelea. Baba mimi nita nafikiri ingebidi nimchagoe Antibebe kwa sababu yeye ndio alikuwa anjojo bwana Musa huyo tutakuwa tunafanya maswali au maoni matatu matatu ili tuweze kunania yeah. jamaa na habari za jioni sasa ebana um, mimi niko naona kwa oh chedafa musa chedafa ya musa, shidafa. Yeah, musa m u s, -s a -shidafa. yes ya ya ya mimi bide uh, ni kwa na auoni sasa si kama utaligeuza kwenye swali au auoni ni kwamba kutoka na experience kwamba kabla yenyewe uh, uh, kutoka na experience na, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. kabla yenyewe na na uyo uh waliopita kabla yenu sababu ni jamani so don't give me that vibe eh? listen don't give me that vibe ai ai okay the issues baada meshindwa au, uh, au au au tutafute mbinu ya kufufanua kwamba kama, kama tukitoa pesa because so according to experience the people feel that we lose money we give people money then they blow up on money you know what I'm saying so yes. nini na tuzungumza kwamba always somebody man so kama mtu au So, I'm kind of different. according to experience I'm, I'm really different. Listen. No. trust me. So why? This is a question. Wote zilizoze. Why? So much ki kwamba unaongea hapa then after ukitoka nje unaanza kongona vijini. That's not good. Ask yourself why tunahitaji hawa watu? No, no, no. No, no, no. Listen. Hati jawahi kushindwa kuzika mtu. The last time nimeona nimeona Mayor, Mayor call me. Come on out. Lucas, ka pick up watu kwenye nini? Vijimambo. So why do we need this thing? kama tunahitaji wao ndio wa take over. Umeelewa? kwamba instead of mayor kudistribute uh, information kwamba kwenda mtu mwingine asiye anafanya hivi, kwamba tunahitaji viongozi. Sa Mimi najaribu na kusema ni kwamba tukijiuliza hivyo then tuta support hawa katika 100%. Umeelewa? Sio kwamba usifanye undafuli kwamba mimi nimekuja sijapata message kutoka kwa viongozi. Najapata message kutoka kwa Lucas. Na bar message kwa maire. Actually niko busy kasi kwa sababu kuona message kwenye nini? Kwenye Vijimbam. Nimefaa message from nowhere, noe siku siku naangalia three days. Wanatakiwa kuzika ndio nikaona message kwa nini? Kwenye, kwenye Vijimbam. So kama tunataka kuempower wa? tunataka kuapa uwezo kufanya kila kitu inabidi wewe mwenyewe ujiulize kwa sababu kama yani tuwaruhusu hawa ah, Samaria sikia kuelezea kwa sababu kama sasa hivi kama me aliweza kustep up kudistribute this and this so maybe tupikiangu a lot of people never get message so it's not everybody wanaingia kwenye vinyi mambo daily umeendelea kwa hiyo tujiulize kwamba kama tunataka yani kama vipi tuwape uwezo then kama kama nilivyosikia mara ya kwanza nilizungumza kwamba tuna raise money tuna raise money kwamba for getting together uh, um, dada aliyepita alizungumza siji uh, uh, immigration alizungumza kuhusu uh, uh, mtu akifa ak akinaani we tuna contribute kila uh, kena mtu akifa tuna contribute kwa hiyo la, samani, ndo ndo sasa hapa mimi niko slow Lakina mtazajibu kusema ni kwamba ah tutafanyaje ni kwamba very powerful umeelewa yani combined to it Wilili County kombao so far so far they just there every time something happen we come up we show up about right or wrong No, we come up man every time something happen we come up It may take time It may take time It may take time but we come up so what we try when mimi najaribu kusema ni kwamba tufikirie watu well, gani ambao tutawai power ili tutamadependi kwa awe kama ndio viongozi alpha ando mga organizer so for big there asante sana brother musa Nafikiri labda tuta either tutajibu au tuta discuss ya maswali na alafu and then tuta move kwenye next questions na suggestions. Labda kwa upande wangu tu nitajaribu kuzungumzia swala la mama Majula la kwamba labda siku moja tu tumo wake mtanzania wezetu uh, apigwe kibiriti. Nafikiri sisi kama kwanza sisi tuko pamoja kama binadamu. Na pili tuko pamoja kama Watanzania. Naanzeni kuna other branches watu wanakwenda more deep kuna wengine wanaokuwa pamoja kama stage zao za udini. na kuna wengine kama makabila that level. Kwa hiyo nafikiri sidhani kama tutafikia hatua hiyo ya kuhakikisha kwamba Mtanzania yani ku prove point kwamba Mtanzania wazetu mmoja na anachoma moto. Hilo nafikiri itakuwa ni kidogo ni gumu kwa sisi kama binadamu ila huyo mtanzania ambaye amefariki labda kama ana jamaa yake wa karibu waweza kama ana mke au ana mume au ana rafiki kwa sababu unasumu kwa sababu mimi labda siendi kokote alafu imetokea sina na girlfriend for example alafu nimefariki kwa hiyo the lesson labda kama tutaamua ku message tunaweza kulifikisha kwa yule mtu wa karibu yake. Kwa sababu kama tutamua wewe usije kunizika mimi au tusimzike yeye au tusikontributi Eventual yule mtu atakuwa at, atazikwa. Lakini either marafiki zake au watu wake wa karibu watapata message. Kwa sababu kitakachotokea ni kwamba watu hawatakuwa wakienda au wakikontributi contribute kama ilivyokuwa expected kwamba labda tunategemea tunajua rafiki mtanzania Akifa labda in two weeks tunakotosha mzika lakini kama labda watu wakasema oh bwana kwa vile huyu mtu atokea kokote au hivi labda huyu mtu anaweza kukaa maiti kakaa nani funeral home mwezi kwanza ni embarrassing kaba wewe ulikuwa na boyfriend wako boyfriend wako au watu wanokuwa na siku zote Unaendesha Mercedes au kila siku tunakuona umetoka kwenye vijimambo au kwenye Swahili vila look of the day lakini <laughs> lakini matokeo yako mwili wako una um, muli wako unakaa kwenye funeral home kwa mwezi mzima na wale marafiki wako wapembeni wako pale na wao pia wanakuwa embarrassed. Kwa hiyo hiyo inaweza labda ikaonelezo lakini sisi kama watanzania nafikiri tutahisiisha kwamba mwenzetu labda uwe mtu awe ni Hindu kama kweli kutokana na dini yake na choma moto, okay tutamwacha achome moto. Lakini kama aenza ni Muislamu au ni Mkristo tunajua kwamba dini zetu hazituruhusu vitu kama hivyo Labda awake choose. Mfano mzuri tu ni kwamba kuna misiba kadhaa hapa labda na jump moja kwa moja kwenye kumjibu braza Musa ni kwamba jumuiya ipo na kama tunavyojua historia na watu watazikua tu eventually either jumuiya imekwenda hawaito kwenda lakini cha muhimu ni ile unity ambayo ndio tunayozungumzia hapa kwamba kuna kuona unity na mfano mfupi tu labda kuna mzetu mmoja alifariki tulivofika pale tukajadiliana kwa sababu bwana msiba labda tunaowaachia jamii uweze kuorganize. Kwa ni ile organization tu. Kwamba kama familia ingeamua kwa bwana sisi na kuna familia ambazo mtu amefariki wa wakasema tunaomba jumuia mshirikiane na sisi. Kwa hiyo tukashirikiana nao eventually msiba amini, mtu akazikwa. Lakini kuna situation kama huyo mtu either familia yake au labda yanu familia yake aidha haijataka kushirikiana na jumuia na vile vile labda inaendelea kuna kuna msiba mwingine ambao umetokea familia imekaa silence kwamba aidha hawajakabidhi msiba au hawajataka kushirikiana nasi sisi, sisi tumekwenda kwenye msiba hiyo vile vile lakini tumekwenda kama wa Tanzania kwao sisi kama kiongozi mfano mimi kama kiongozi na benefits tumeziona sasa hivi tutakapowe approve hizo benefits kitakachotokea ni kwamba mfano mimi namjua fulani amefariki si member na hana insurance mimi nitakwenda kwenye msiba huo kama mtanzania nitakwenda pale kama na dola yango ya dola 50 nitaandika choti jamani poleni, kwa erini kama huyo mtu ni member wa jumuiya nitaongea na tutaanza kufuatilia ni jinsi gani tutamzika member wetu ambaye ni mtanzania mwezetu labda mtu amefariki na familia imetuomba sisi tulishirikiane nao na mfano mzuri tumsiba wajuzi familia imeomba tushirikiane nao tukasema sawa kwa vile huyu si member sisi tutashirikiana pamoja paka tukahakikisha amezikwa lakini hela za mchango familia ilitaka iingie kwenye hela za za benki hela za kwenye account ya jumuiya tukasema kwa vile huyu si member sisi hatutoweza kufanya kitendo hicho tutashauri kwamba tufungue account separate kwa sababu huyu si member hatuwezi kuiacha jumuia ayewe involved this way. Kwa tulichofanya tukafungua bank account ya pamoja na tukashirikiana nao tukaweza kumzika ule mzee Kwa hiyo sizani kama the final results ya mtu kufa yani kuenda kuzikwa haitofikiwa, itafikiwa. Lakini either inaweza kuwa slow au inaweza kuwa faster. Lakini nafikiri more is on individual kwa sababu je wewe unataka uwe okay. isolated wewe mwenyewe mwenyewe tu okay. au unataka uwe na, na wenzio okay. kuna watu wana different choice mtu anaweza kuamua tukwamba bwana mimi na nawe sitaki Tanzania wa Tanzania wana mpango lakini kuna Tanzania mtanzania aliumwa hapo atakasema ana ndugu kumbe mtu wana ndugu maana marafiki kabisa wanakwenda kupati kila jumamosi na jumapili sisi tunakuja kupigwa simu ndo kwenda kula wewe ah, ndio una ndugu mrafiki anamchukua mgonjwa anakwenda anamwacha mlangoni hospitali alafu watu wao wanaosema jumuia, ya wana, wana, sijui nini haona mpango sijui nini huyo huyo anayekupigia simu bwana we tuli kuchagua mfano <laughs> unaona kwa mimi nafikiri wa Tanzania tuache kwa chip chip unaona una. nafikiri tuo kweli kwa sababu cha muhimu ni kuwa pamoja kila mtu anaweza kujifulfill ni deza wanaanza ku, kuenda za ku vacation ukajifanya kila kitu lakini the purpose ni pamoja tu na lengo sisi ni society atuweze kuishi kama wanyama labda na nitaendelea tu kuchangia Na nafikiri watu jump hili na mtu yote kama anajibu ya katika vitu vilivyoulizwa Anahaki, haki mimi na i'm just saying kwa sababu labda na nani labda bwana bwana Doto kambi hizo zilikuwa sijazijua kwa sababu kulikuwa na kambi <laughs> Lakini ni kweli kwamba sisi kama viongozi tumefanya attempts kwa Watanzania wote kujiunga kwenye uongozi wa jumuiya. Kamati zilikuwa wazi tulitoa matangazo zaidi ya miezi miwili. Tulitoa kwenye Facebook, tukatoa kwenye vijimambo na baadhi ya viongozi ambao waligombea tuliwapigia simu pia washauri waingie. Kwa hiyo tumefanya attempts lakini kilichotokea kwa bahati mbaya edha hawana muda wa kujiunga kwenye uongozi au labda kuna vitu vingine ambavyo vimetokea labda mtu ameamua avipasuu kuliko kuja kuwa kwenye jumuiya na hatuo sikujua labda wanajiweka sawa kuna siku unaweza kuona wako wanashirikiana na sisi na lengo ni kwa sababu kama wao wakija hapa au sisi tuliopo kwenye uongozi na masia tulipo kuna watu wamo kwenye kamati kuna kama tichungumzie watu umetangaza umu walikuwa kwenye kamati wangapi wana ya bwana Lijate bwana Abu eh kuna mama kule nyuma kwa hiyo labda watu wa tano tuseme hapa tuko karibu watu ngapi Sabini labda 60 wana kwa hiyo kuna ule uzito kama mtu anaona nani list imetolewa lakini mwingine asema watafanya wengineo lakini tumefanya effort sana na lengo letu sisi ni watu kuapa pamoja na hatuna ahidi agenda mimi mimi kama rais au kama Heidi Sandai sina hiden agenda mimi hian I, I, na, i have something to offer for, for the community that's the only reason kwa nini lime, nime <interesante> katika watu wanne waliojitokeza sikuona kuona suari la moja kwa moja labda eh, la bwana Musa Shada lakini labda kabla sija pi, sijapitia nilikuwa ni wazo kwa hakukuwa na swali lakini ninachotaka kusema hapa ni kwamba kwa namba moja mkutano huu uko live kwenye vijimambo kwa hiyo unapouliza hapa na hasa kuna mfesi mama Marieka mbele yangu hapa unaonekana moja kwa moja kwenye vijimambo dmv marekani na hata kwetu dar esalamu kwa. Kwa hiyo ulizo swali la usfasaha liueleweke na watu wanakufahamu pia waone kwamba unaweza ukatoa nondo za kueleweka kwa ajili ya wanajumia e, nime nimechukua pointi ya ya bwana Doto kuhusu kambi. Tulifanya uchaguzi hapa. Kuna walioshinda, kuna waliyoshindwa. Lakini tumekuwa tukikutana kwenye sehemu mbali, mbali kianzia ubarozini kwenye sherehe kwenye misiba na kwenye mikutano sijaona kambi hata tukitaja kwa jina e, Loveness aliyekuwa ametajwa hapa hukutana naye kila mara na picha zinaonekana kwa jiji mambo tunashirikiana na Loveness ni member katika kamati zetu na amelipa ada amelipa ada kwa hiyo ha halina uzito sana Tunahangaika na Watanzania wanaosema kwamba mimi sishirikiani na Watanzania kwa sababu Watanzania wana midomo. Watanzania wanaongea sana, mimi sishirikiani nay No. It's fine. Lakini kazi yetu hapa ni ku ile midomo kwenda kwenye ufanisi, kwamba ili siku moja hiyo hiyo midomo itupe ufanisi, tuwe na jumuia iliyo na nguvu, ndio kazi yetu. Kwa hiyo maana ndio maana tunawafuata Watanzania na kuwaomba, na hata hapa tumeendelea tume kuomba kwamba shirikiana na sisi ili na sisi tufanye kazi na wewe in the sense kwamba ikitokea shida tuje kama jumuiya tusije pale eti nimekuja kama bwana amo sichelehani kacheki ka dola moja. hakusaidii sana iache jumuiya ikusaidii ndiche tunachokitafuta kuna watu hawatai kushikiana sisi fine na inapotokea shida msiba wa juzi ndio maana ukadoda mtu amefariki Ijumaa Juma mosi Juma pili Juma tatu Juma nne ndio jumuiya tumepata habari Bwana Musa yale matangazo uliyoyaona kwenye vijimambo yalipelekwa na sisi kwao mzee wa vijimambo haweza kapata taarifa paka ziwe zimepelekwa kule Yes lead it from from Swahili Villa is fine Swahili vila haweza kutoa tangazo paka limepelekwa tunaoweleka ni sisi ila kama sio memba hatupeleki kama jumuia tunapeleka kama amo Ndiyo hivi nadhani nawa kwa kumalizia hapa ehvaba tumeyapitia yalikuwa ni mawazo tunaomba maswali takwenda kwa anti-baby alafu nitakwenda kwa brother kule nyuma alafu nitakwenda kwa brother Muhammad ya halafu bwana Urot. Ah, sio maswali na unaongezea tu. Ah, kwa kukaribishwa Sisi msiba uliopitia ni kama tulikuwa kwenye viongozi wa msiba. Kwanza naomba vijana, wadogo zangu, watoto wangu muwe hambo. U, hela yako, akili yako haitokuzika. Umesikia? ya moyo hambo mtafanikiwa na kila kitu. Huu msiba tulikuwa sasa tunasimamia tukawapigia jumuia. Wakaja pale masikini, wakatusaidia toka mwanzo mpaka mwisho. Mimi naongezea mama Majura tulikuwa tunaongea kila siku ma na mama Majura naye ameongea kwa kwa tulikuwa tumeshaongea. Hayo mambo ya insurance, hiyo insurance ya Tanzania kama kuna hizo tatu, kuna karibu kila mtu hapa anaana manamaga, manamaga, gari amejanaana gari. Unaweza kuchukua kwenye kama ni glycol rebate micho naambia tu naomba insurance unakata in two weeks dola tano, dola kumi, au sio sasa naomba tu kama nani hawa viongozi tujaribu na mimi ni member sikutaka hata kuingia nanini, jumuia. Kamingi, mtotonga, mtotonga, na niji jumuiya nimekuja kwa miaka mingi mpaka mtoto wangu amegraduate na sasa chukua masters nilikuwa jumuiya sisi mara ngapi mpaka mwenyewe nikawa mweka zazina nikaacha watu hawachangi wa kwa dola kumi tu watu walikuwa wachangi una nao sasa lakini nimeona umuhimu wa jumuiya kwenye msiba na hizo hela zilikuwa zitosh lakini angekuwa yule mama au jamaa zake ni wako kwenye jumuiya au hela tulizopata wangechangia jumuiya wangetoa kama nusu tungemzika hata siku mbili tatu lakini hela hazikua kwenye jumuiya kwa hiyo tulikabidi tuchange kila siku halafu kitu kingine jamani tusione aibu tumekuja hapa nyumbani unajua kiingereza ni taabu hata kama form 6 unakuja hapa hata kujaza zile form mtu hujui hata tusione aibu jamani yuko kazini Mchukue mtu au chukue zile formu. nenda nazo nyumbani Mtafute mtu wa kusaidia hata kujaza kuna watu hapa Hizi hizo form za insurance kazini wameshindwa kujaza umesikia amefariki ameandika sema umesikia kwenye insurance sema sasa wanaenda kuomba benefits nani benefits zake wakanyimwa manake semu ni nani si mwenyewe kwa hiyo wamekosa benefits kwa hiyo cho ni kitu cha muhimu sana jamani nani tusione aibu ingereza mimi mimi mwenyewe nimekuja hapa siku nyingi yani ku communicate na hapa wamarekani imenichukua miaka miwili kusikia maweka wananipigia simu za zingine na hata sielewi yeye yeah, unaitikia una, una, una tu kwa hiyo tutaka tusione aibu Alafu vile vile nani alikuwa anaongelea mambo ya doto alikuwa anaonesi mambo ya matabaka hayo matabaka ya ishe. Karibuni wote tumetoka vijijini. Pale Dar es Salaam tumekwenda kama ha? tumehamia pale au sio? Asa ya matabaka sijuwi kalea. Kwa hiyo sijuwi Starbucks, sijuwi nini ya ishe ni jamani. Okay? Tumekwenda pale, tumetafuta, tumesoma, wengine tumeolewa, tumekuja hapa. Na kama una akili unajijiendeleza mwenyewe, unajiendeleza mpaka unafikia mali pako kwa hiyo mimi mambo ya wangu ni huo insurance na matabaka na kingereza jamani tusione aibu asanteni eh nachangia na tena hawa wae wakali sana mwisho wa michango na mimi sasa nijumuishe mwisho wa michango sasa tunafanya december mtu kama hana insurance hana insurance life insurance au hiyo ya Tanzania 300 Atutochanga kama walivyosema majura ni kweli. Lakini hatotaki kuchoma haswa wachomo hiyo hiyo watajua wenyewe. Asante. Atakuchoma vilevile ni gharama vile vile. Hakuna hapa anarekana amna kitu cha bure. Haya, asanteni. Baba mimi niongezee. Kuna mtu alituambia ali wakati wa msiba ulipotokea akasema kwamba Je yeah, kama huyo mtu mwenyewe angetaka achomwe ingekuwaaje nikasema kwamba mara nyingi maitetawekwa monarchy kwa muda mrefu tu and then eventually wat kama watawasiliana wata na ubalozi kwa hiyo ubalo, wakishaa identify kwamba ametoka nchi gani watakwenda ubalozi ini. wakifanikiwa kupata ubalozi ini. sasa hapo itakuwa kazi ya ubalozi na wa Tanzania kwa hiyo itakuwa kazi ya ubalozi na nani Najumuia. jumuiya kwa hiyo eventually all in all yani Nafikiri siwezi kuinsisti zaidi ya walivyoinstist dada Auntie Bede na mama Majula. Mimi nafikiri mambo ya kuchomwa yani Hayatufika lakini vile vile cha muhimu ni kwamba u dada yule ulizoswaliwa akasema kwamba mimi kama mimi ninajilipia insurance labda ya ya Westad. Alafu ni member wa jumuia Kwa hiyo mimi nishajikapa kwenye insurance kama nikifa nisafirishwe na vile vile kama ningekuwa sina hiyo insurance mimi tayari ni ni member wa jumuia kwa jumuia jumuiya anaweza kunisaidia kwa sababu jumuia jinsi benefits zilivyo ni kwamba kama fund haijakamilika Ita itapush ita nini fund ya, ya, ya, ya jumuia jumuiya na kuanza kumzika huyo mtu Kwa kwao akasema basi kuna labda kuongezea kwenye nani yako akasema basi kuna aja mtu kama kweli amekufa si member hana insurance kwa nini si tumchangie so fair kama mimi kila mwaka ninapoteza karibu dola 100 mia tatu na dola 120 ya jumuia dola 400 na ili kuweza kujilinda mi mwenyewe kama nitafariji. Kwa nini mtu mwingine amekaa kaa tu, kachaka kwenda kupati, kachaka kwenda kufanya mambo yasiokuwa na maana, ya kifa ni angaishe mimi? Kwa hiyo mtu akifa mimi simchangii. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni reality hivi. Kwa hiyo mimi nafikiri ni this is the time guys and to test the fact. Dio bros Mimi naitwa ndugu Tibrus Minja. Minja. Asante sana. E, waTanzania mpo? Na waTanzania mlioko online mnaangalia mpo na imani mpo. Ni wengi wanaangalia si ni wangapi lakini nimeulizwa swali hapa kwamba walikuwa wanataka kuuliza swali e, lakini hawajapata namba za simu. Labda mtatoa namba za simu watauliza swali mtawajibu. Mimi nina swali moja. Ae na nitatoa michango mingine kidogo kwa sababu naona tuna michango mingi zaidi ya maswali ni sawa sawa kama ulivyosema kuhusui study hii michango ya dola tatu mimi mwenyewe nimeshajiregister lakini ile hela sijaitoa nimejiregister like, wiki mbili zilizopita baada ya ule mkutano wa hapa na sijatoa hiyo pesa sababu mambo yameniwia mengi kidogo sawa nitatoa hiyo pesa kwa njia yoyote ile niweze kulipa je mimi nafikiri labda kuna tatizo la watu kuona kwamba ile pesa itaanza kuichannel vipi iweze kufika kwenye ile institution inayotakiwa. Kuna uwezekano mnaweza kufanya aidha kwa sababu ile bank inayopitia michango hii iko New York. Si kama Kama sikukosea. Una uwezekano gani wa kuongea na ile benki kule New York kama tunaweza kutumia benki iliyoko hapa yote ile mtu akadiposit zile pesa akaweka zile pesa kwenye akaunti ya benki iliyoko hapa karibu DMV hapa aidani DC au ni Maryland whatever hivyo kwamba wao wow, wazip, wazipoke zile pesa kule alafu ziweze kufika kule nyumbani badala ya mtu kwanza kuingia kwenye internet na vingine inawezekana hawataki kuingia kwenye internet kwa tuone jinsi gani tunaweza kuwasaidia wanajumuia, uweka pesa zao mahali hapa karibu ili ziweze kufika kule na ni muhimu sana kwa kweli tufanye hii ili jambo sio jambo la, la, la mzaha hii jumuiya tulikuwa na jumuiya kipindi cha nyuma hapo wakati nafika mimi nilikuta kulikuwa na jumuia lakini ili resolve taratibu tukao hatuna jumuiya lakini kwa kweli wa Tanzania tunahitaji kuwa mstari wa mbele hasa kama uko hapa Marekani unaona mambo yanayofanyika Marekani watu haona lawama hawana maneno lakini sisi wa Tanzania tunaweka maneno juu ya maneno. Tuna, badala ya kwenda mbele tunarudi nyuma. Kwa kweli hii ni ngumu sana. Na hatutaenda kokote. Kama tuna CCM na uchadema na ukafu hapa hatutaenda kokote. Una uchadema una ukafu sawa hatuna tatizo lakini hii ni jumuia. Jumuia maana yake ni kusaidiana. Jumuia maana yake ni kujuliana. Jumuia maana yake ni kuwasiliana Na uongozi upo umejitoa unahitaji kutusaidia na sisi tukubali twende na uongozi. Kwa hiyo naomba hilo swala la Westady ili angalie kama tunaweza tukawa na benki ambayo mtu anaweza kapeleka zile pesa pale au account yani account ambayo mtu anaweza kaweka pesa zikatusaidia kufika kule ningekuwa jambo la maana sana kwa sababu kuna watu wengine wanaogopa kuingia kwenye internet au hawana muda kuingia kwenye internet. Tuliangalie hilo. Kwa basi ya msingi kabisa kama kuna swali limezunguzwa hapo kuhusu makundi kama kweli ni hilo hilo kama kweli kuna makundi ni hayo haya yatakao kutobomoa na uongozi hautaenda kokote na miaka miwili ikiisha wataumia hawatataka kurudi kwenye uongozi na we ambao umembomoa hutaki kugombea uongozi tunaenda wapi hatutaenda kokote tusaidiane ili huku mbeleni kuna watoto hapa tunahitaji labda tunaweza kujumuika wote wa Tanzania hapa tukaandaa tunaona ma na anakwenda nyumbani huko mtu mzigo wake kupeleka nyumbani ana ndugu zake tuna ndugu tuna jamaa tuna marafiki tuna ukoo umekaa kule nyumbani mzima tu tukijumuika vizuri wanajumuia hapa kwani hatuwezi tukaweka kontena la wanajumuia likafika kule nyumbani kwamba na tukaomba serikali yetu kwamba wa Tanzania wameleta kontena hili kila mwe, alieleta kitu hapa kisichajiwe kipewe ndugu yake nayo pale kwani tuko hapa kwa sababu tunatuma ela nyingi sana nyumbani huko mara kwa mara sijui wewe una kazi gani wewe sijui una kazi gani sijui unafanya kazi unapata hela kiasi gani lakini kila mtu ana nyanja yake ya maisha yake na kipato chake cha kumridisha kukaa hapa njini hii hapa hii nji hapa ni ngumu sana kwa kweli kwa ujumla ni ngumu sisi wenyewe kule nyumbani tuna bla bla hela zinaweza kwa namna yoyote unayotaka sio hapa hapa hujafanya hujapata umefanya unapata unatakiwa kulipa utalipa mimi nilikuwa nimepita kwenye toll free nikadaiwa senti tano. siku nakuja kulipa ile bili Nikuta ile barua nilikuwa naikumbuka nikasema ngoja nitailipa kesho kesho nikasahau ikaja barua nyingine senti 25 imenidai dola 26 na senti 55 can you imagine pale nyumbani hata ni miangatu ngapi una narusha tu uko naendelea na maisha sio hapa kwa tuwe makini jamani uongozi upo jumuia hii ni mtanzania ni mimi ni wewe unaniangalia kwenye kwenye mtandao ni wewe ni mtanzania jumuika wasiliana na uongozi. Usiseme tu wapo wao mimi sikwenda hapana. Kama huko hapa una majukumu lakini shirikiana na uongozi, shirikiana na wanajumuia. Huu mimi na wewe tuache tafadhali. Asante sana. Asante sana Mr. Minja. Tulikuwa tumekubali maswali manne. Tumeshapata mawili, bado mawili. Lakini naomba niingilie kati ni wapelekee message wale wanaoangalia mkutano huu online kule kwenye vijimambo kama unanisikia vizuri kuna kiicon kinaitwa chat live ukiklick hapo unaweza ukaniandikia swari au kwenye comments kwa mnaoangalia majumbani kwenye comment andika swari lako litatufikia hapa baadaye litakuja kwenye high table na tutalijibu kwa walioko wari, hapa na walioko nyumbani Tunaendelea na kipindi cha maswali, bado maswali mawili. Mr. Mohamed. Habari za Tanzania? Ah uh, naitwa Mohamed Rashid Baraka na nilikuwa naishi Kansas, Azwa. Kwa kweli kilichonivutia mimi zaidi kuja hapa ni hii jumuiya ya Watanzania kwako pamoja. Ilinivutia sana. Na nimefurahi sana. Na nilishazungumza na rais, kwa kweli alinisaidia sana kufika hapa. Kuweza kuungana na Tanzania zangu. Na nimefurahi kiasi fulani. Na napenda yani hii jumuiya iendelee kuepoa. Sisi wa Tanzania tuna tabia kitu kama mara nyingine kutokujali. Kwa hiyo napenda hii jumuiya mikakati ya kuweza kudumu. Vinginevyo vyote hii jumuiya haitodumu kwa sababu tunakuwa na kitu kama zarau. kwa mfano kama mtu akifa asema kwamba asichomwe lakini mtu kama atapata matatizo ningefikiria kwamba hii jumuiya ingeikamikakati ya kwamba yule mtu aachiwe asishurikiwe ili iwefunzo kwa mwingine aweze kujiunga kwenye jumuiya kwa sababu ni kitu simple mimi nimetoa Kansas lakini naweza kufuata jumuiya ya Tanzania hapa ili niweze kujumuika na Tanzania na sikuwa na tatizo Kansas Of course sikua na tatizo lolote nilikuwa na bure napata kila kitu bure na sina tatizo lolote kwa hapa lakini niweza kukimbilia walikuwa Tanzania ili niungane na Tanzania kwa hivyo tunaona umuhimu wa hii jumuiya na sisi wa Tanzania tunatakidu dharau mara nyingi kutokujali kwa hivyo kama haikuwekewa mikakati maalumu hii jumuiya inaweza kusambaratika moja mikakati kwamba tusiwe na makundi ya udini ukabila chama yangezoa kuondoshwa kabisa kabisa kwa sababu kuna watu tayari wana creativeo vitu yani kuweza kuhakikisha kwamba kitu hakipo. Kwa hivyo tungeweza kuyabomua yale makodi ambao tayari alikushaanza kujieka katika mazingira kama hayo. Swali langu jingine ambalo unauliza kwamba hii jumuiya imeweza kutatua tatizo la mtu aliyeko Chicago. Kwa nini sasa hivi hii jumuiya singewekwa kwa watanzania wote walioko Marekani? Kwa, kwa sababu limeweza kutatuliwa swala la mtu aliyekuwa yuko Chicago yuko nje ya DMV. Kwa hivyo kwa nini sasa hivi msingeweka hiyo jumuiya yenyewe viongozi kwamba iwe ya Watanzania wote waliopo hapa Marekani ili kama mfano mtu kama mimi nitoka Kansas kwamba nikajiona kwamba ah nimetoka Kansas so, si si mtu wa kwa hivyo sihusiki na hii jumuiya lakini mweza kuja hapa yani. Kwa hiyo mimi nafikiria sasa hivi kuitangaza kutangaza jumuiya kwamba iwe ya Watanzania wote walioko Marekani ili iweze kuwavuta waweze kuchangia katika jumuiya hii. Asante baba. Asante kwa kaka uoka kwenye kio okay. Habari zenu jamani Mji wangu na naitwa Eric Baunde na Mimaraji ni mtu wa Loki uwa tokitokea. <laughs> Lakini tangu nimeingia hapa na nime ma, nimekuja ni Marekani kwa kweli sijawahi kujihusisha sana na mambo ya Tanzania kwa sababu mara nyingi kama tunavyojua kwamba watu wengine waga kupendi yale yaani tunajua kwamba jamii nyingi zinakuwa na sifa tofauti sema leo itaanza tunajua litakufa baada ya siku kadhaa. Lakini ni nikuambi kitu ambacho kinanivutia mimi kujiunga na jamii hata kuonekana kwa sababu kwanza kwa sababu ya kazi zangu zenye sipatikani mimi si mtu wa kuonekana mara kwa mara niko hapo mara zote kufanya kazi airport na sipatikani kwa urahisi lakini kitu kilinivutia ni kwa sababu ya uongozi watu wote nimewachagua tuna cheleani na ndugu zangu wote wanawachagua ni watu ambao ni ni makini na kwa kweli nimevutiwa na hiyo kwa sababu unafanya kazi nzuri la, lakini kitu ambacho nilikuwa nataka kuuliza swali mara nyingi hapa kila anaposikiliza nasikia tu habari ya kuchangia watu kwa ajili ya kuzika. Sasa mi nafikiri hapa sijui kama una mkakati gani mwingine tofauti yani zaidi ya kuzika tu kuzikana peke yake kuna nini kingine ambacho jumuiya inaweza ikafanya zaidi ya kuzika? Ambacho hicho nafikiri pia kwa watu ingeongependa kuwa wazi au tunajihusisha je kwa ma, kwa ajili ya masuala ya harusi tutajihusisha kwa masuala mbalimbali ya maendeleo hapa hapa au mtu wa, kuna watu ambao wa wako hapa wana matatizo mbalimbali hajui hata anaweza kuwa anaingia hapa mjini uh, marekani na hajui afanye nini tunowaidiaje watu kama hao kuna watu wanakuja hapa tu wanatoka wana, wana, wana na, kwa mfano juzi nafikiri kulikuwa na ndugu yangu Jongo kuna mtu ametoka Tanzania kule alikuwa hana mahali pa kufikia anazunguka zunguka na nini sasa watu kama hao tunawasaidiaje na kuwaonyesha njia na kuwaelekeza bwana Marekani wao wanapokuja usifikiri vile unavyofikiri kwa sababu kule watu wanafikiri kwamba hapa ni kama Edeni siyo kama mbinguni kwa hiyo ndivyo tumekuja wengi tukiwa na akili ukija Marekani unajua mambo yako yote yamekwisha matatizo yako yote ndio basi kumbe ndio unakuja hapa na matatizo yako ndio yanaanza sasa kwa hiyo ni vizuri kuweza kuwa na mkakati kama wa kuweza kwaele. Sijui jimu yeye inafanya nini kwa ajili ya masuala kama hayo pia. Mbali na masuala nzuri kwamba la kuzikana na vitu vingine. Asante sana. Sawa so, so. sana. <laughs> <laughs> Haya yeah, bwana. Mimi naitwa Jabiri Jongo yeah, na napata nafasi hii na mshukuru huo uongozi tumeuchagua uh, kwa kweli kwa sababu najua nini inaweza kafanya. nimekuja nimechelewa lakini nilikuwa niko live kwenye vijimambo vijimambo sasa hivi kama unavyojua nazidi kupanda tunapata live yani hiyo nayo vile kwa hapa Maryland tunashukuru na, shukure, na Sweden, au, wanatupa habari kila siku uh, mimi swali langu au uh, jambo langu la kutaka kuwaambia uongozi wetu sisi ni wa Tanzania tuko hapa zaidi ya 400 au tano hapa Maryland. Na tuna matatizo ya kuchanga, tuna matatizo kifedha. Jambo muhimu zaidi, hili mambo ya kuchomwa au mtukufa, mimi sipendi kufa lakini nasemea ikiwa mgonjwa au kuna mtu kama vitu nasemea juzi na watu kama nne watatu tatu hivi kwa matatizo kukaa, idhibi tu usiku mzima nale kijana ili tuweze kwa watu wapi wakakae. Hiyo ndio kitu muhimu na tunayo na viongozi wapo na viongozi wako makini. Je, mtatumia njia gani nyingine ya kuweza? kupata fedha za kuweza kuendeleza jamii. Kama nini viongozi? Kwa sababu nyinyi viongozi kuwatania mmeenda shule kiasi. Tafuteni njia gani ingine, ya kuweza kukusanya pesa, ya kuweza kusaidia Watanzania walokuwa hapa DMV. Hiyo ndio swali lako. Ah, uh, sente nafikiri nafikiri tuta tutajaribu kujadili au kuyajibu wenzeni tuta move to the next stage. Yeah, na, na na, i promise kwamba the next comment au question nafikiri mami sister pale ata mami hii ni la <laughs> mwisho ya nini alafu <laughs> tutaendelea mimi naitwa Majura mimi sio swali ni kama pendekezo na swali ndani yake. Na jumba aliyepita sasa hivi amegusia kidogo. Tulivofika hapa tumesikia mengi kupitia kutoka kwenu lakini mimi nilikuwa naomba siku nyingine angalau mtuambie pia mapato na matumizi kutoka kwenye michango ya wanachama waliolipa. Tuli kwenye picnic A, tukujua baada ya kwenye mfuko wa DMV. Na leo nisikie manyeti ulibusia kwamba kuna malipo pia hapa kama dola tano Sasa sivyo unatoka kwenye michango ya kila mwezi au ya kwa mwaka unayotoa kama wananchi wanachama na sio nyingi. Sasa pia nilikuwa nasema siku nyingine za tukaandaa kama pandeza ili kuweza kuongezea kipato. Tuko wachache lakini tukatakuwa wachache njia tuka, za kuwa na njia za kupata pesa tukawa wengi. Ere ikawa nyingi kuliko tulivyo tu, tu mchango wa kila mmoja wa Asante sana. Kwa nafikiri tutaanza kujadili au kuyajibu eh, maswali. Labda nitamwachia mweka aendelee. Yeah. Oh, As Asante sana nafikiri ni nitajibu maswali ma, maswali mawili nafikiri tuta kwa dada Eunice na suluto kwa kaka Jabir. Um, ni kweli kabisa ni kwamba atuwezi tukawa tunategemea uh, you know, membership fee kuweza kurani run Na kwa kweli ni kwamba ndio tu, maana tuliunda kamati, tuliunda kamati mbalimbali. Inakuwa mbali. kuna kamati ya entertainment, kwa kuna kamati ya immigration na papa kubwa zaidi kamati ilikuwa ni sisu wenyewe kukaa chini na kujadili njia ambayo vitaweza kutusaidia sisi ku raise fund kwa kweli membership fee ukiangalia 120 i mean it's, so is not a much money na kulingana experience na vile vile bwana rais ataniae atasaidia hapo kwa sababu hapa tunao audit nani profit nyingi sana and most of them kwa kweli membership fee don't play any part kila mmoja ukiangalia largest revenue yani sema wanaopata mapato makubwa ha kwenye membership. Waga yanatokea kwenye kitu anaita special events. Na sisi wenyewe tulikuwa tumeamua kwamba itabidi to create some special events. Na uh, inaweza ikawa some type of uh, fanya moja na kwamba na nitamueleza dada units kwamba kama wewe ni live member na active member usio na wasuasi, utapata information zote za financial. Na kama nani nafikiri bwana uh, vice alieleza kwamba inabidi make sure email yako kwa sababu utatumiwa email utapata access na kama utakuwa ka, ka una swali lolote na uweze kafa information unaweza ukanipigia mimi au bwana atakupa more detail lakini kurudi kwa bwana Jabu lako kwa kweli tunajaribu kutafuta njia nyingi za raise fund na naiza ni nikawaeleza kwamba one of the biggest thing ambayo tumeplan tumeplanikuwa na hizi special events na special event kwa kweli na the way we tulifanya Tanzanian Day it was very very successful na ilikuwa successful kwa kitu kimoja ni kwamba tulipata msaada mkubwa sana kutoka obalozine. Na hiyo kwa kweli tusaidia sana. Kwa hiyo kwa hiyo tunaangalia nafikiri bwana katibu alikuwa afadhila uh, uh, sijui kama alieleza kwenye calendar ya mwekaona pia almention kwenye calendar ya mwekao kuna still tuna event mbili ambazo zimebaki moja tuliambayo ndiyo iko confirm lakini hiyo nyingine ataletisa we are still uh, we don't know if it itta it, it lakini we are looking forward to that hopefully it can help us to raise more fund. Lakini at the same time membership fee it always playing some part kwanza kabisa inaku identify wewe kama mwanajumuiya first of all alafu vile vile inatusaidia kwenye mambo mengine inakuwa ni part ya pool ya revenue na nitajitahidi sana kwenye zile financial nitakuwa naoaonyesha kabisa kwamba special event list au match we got everything else is membership fee na utaona itakuwa iko pale kabisa alafu itakuonyesha how we are spending the fund okay again lengo make sure always we have a reserve tukitaka kufanya something we can get it happened ndio so lengo that's no that's the goal. we are still working on tutaangalia probably in the next half next year i think tutaangalia how we to come up with those more special events or something can happen. Go nilo yani kurase kama mfano we are raising fund. Uh, all go nilo make sure whatever we get to we put in the account and you can see it and the planet. after two years when we are giving back the leadership we want to make sure really we have something to to explain so the following leaders they can be accountable of something. Okay, na waeleza kwa to pay the truth the way we started we went exactly the same way no more bell we got to do this to make sure member special event so we don't have to depend on bailing out of viongozi to something strong Bwana Jabuli angalia tutakuwa na special event nyingi sana na make sure you participate in it, whatever. Wewe nje ukinua maji pale bwana umesaidia. Kwa hiyo ndio itakuwa hivyo. Asante sana. Asante sana. San, san. Labda mimi nitasaidia ku kuchangia kidogo. Kwanza kabisa ni kwenye swala la bwana Mohamed alizungumzia kwamba jamii yetu ya watanzania wote wa Tanzania, hapa marekani kutokana na constitution yetu na registration ni kwamba sisi tuna cover Maryland, Washington DC na Virginia. Kwa hiyo kama tutakuwa na lengo hilo inamaana ndio lazima tuvunje structure nzima. Na pili is not doable kwa nchi hii tunaishi nchi ni kubwa sana hii. Alafu pili kila state ambazo zipo hapa zinakuwa na association zao. Kwa hiyo tayari wao na wao na organization zao ambazo zina operate. Kwa hiyo hicho hakitowezekana nafikiri sisi tuta stick na nani DC Maryland na Virginia. Ila kwa watanzania nzima kuna diaspora Tanzania diaspora ambayo ndio sasa hivi na stand kama umbrella ya watanzania wote tunaoishi hapa Marekani mimi nimebahatika kwamba mwaka huu nilikattend conference mara nyingi Tanzania diaspora inakuwa na conference moja kwa mwaka ambayo inawajumlisha watalii wa Tanzania wote Marekani mwaka jana tulifanyia hapa Washington DC nafikiri wengi wetu tuliyatend na karibu Tanzania 600 wale ni siku siku ya mwaka huu tulifanyia Chicago nafikiri baadhi yetu walikuwepo nilikuwa na mweka hapa alikuwa na mzee pale nyuma nawe vile nilikuwa na, na mheshimiwa pale Naona bwana kwa hiyo ah na kaka pia pale nyuma pale kwa tulikuwa watanzania wengi yani na brother Matiny pia alikuepo kwa hiyo hii ni organization ambayo inabeba watanzania wote hapa lakini nafikiri they are facing the same problem mimi siko kwenye uongozi ule na wala siko kwenye lakini mwaka jana tulikuwa miya sita, lakini mwaka huu tulikuwa watanzania kutoka Marekani nzima tu. Kwa hiyo tunarudi pale pale. kwamba Watanzania kwamba yaani mimi siko kwenye uongozi lakini watu wanasema ah bwana uongozi ule wa, wa diaspora una hivi na hivi. Lakini namuuliza mtu what did you do? Kila mwaka wana announce watu wanaotaka ku na dada pia alikuwa kwenye conference kule kwamba kila mwaka wana, wana announce watu wanaotaka kuparticipate kwenye diaspora conference kamati sasa hivi iko open ombeneni muingie kwenye kamati lakini watu waingie kwenye kamati kima matokeo yake mtakombea mwaka jana DC walipewa dola 10,000 uh, na ubalozi waka, of course maybe I, i can't say much lakini nafikiri tuachene mumbling nafikiri tu let's go in na kuna kuhakikisha kwamba engine inafanya kazi gani Halafu vile vile laba kuchangia tu kwenye eh, kwa brother Eric na na kaka Jabiri ni kwamba jimuiya ina kazi nyingi sana na hasa kwa ngali kwenye departments i mean kwenye committee tuna vitu vingi ambavyo tunakaa hapa. Mfano kaka Mohamed mimi kwa simjui kabisa. Aliona kwenye vijiji mambo na Swahili Villa akanipigia simu. Akaniambia bwana ah naona kada uko DC mazuri. Huo hiyo ndio alikuwa ya kwanza. Kama nani mwenzangu wewe? Akajifahamisha, tukaongea. Sasa DC huko? Mimi bwana huko Tanzania wachache, watu wenyewe tunakwenda kwenda mbio tu Tukafanya arrangement, tukaongea na watanzania wenzetu hapa DMV. Wakasema bwana, hebu niongea na huyu ni ambaye anaweza kumohost. Arrangement tukamtafutia tuka, tuka, sehemu ya kukaa. Tukafanya arrangement akasafiri, kaje hapa hapa sasa hivi yuko naye maisha yake. Kwa hiyo hiyo ni katika kazi moja wapo ambayo tunafanya, si kuzikana tu. Na vile vile kuna mtanzania ambaye amewasiliana na sisi. Na inabidi sisi hii jamii yetu tuilinde kwa sababu sisi tuko very powerful hapa uh, Washington DC. Kuna mtanzania kutoka Tanzania katuona sisi kwenye vijimambo na kwenye Swahili vila. anasema jamani mimi da ah, nyinyi watu Tanzania kwa kweli mmefurahisha sana. Na vile vile na mpango mimi wa kutaka kuja kutembea huko Washington DC na familia yake ni businessman ana zake za kutosha lakini amesema alikuwa anatafuta sehemu ya kufikia lakini ameona sisi na kidogo hapa DC tu kwa organized kwa hiyo approach sisi na anasema anaela yake tummtafutie sehemu na kila kitu ili aweze kufika lakini anataka jumuia ndio kama iwe na Kwa hiyo pia katika community relation ambayo ni kuna watanzania walikuwa wanaumu hapa sisi tumekwenda kwa, kwa, kwa, kwa hospitali kwa kuna watazania ambao ni personal issues lakini walikuwa na immigration issues sisi tumewasaidia na vile vile kukokoteza tu kwenye swali la Brazo Mohamed ni kwamba mtu wa Chicago amesaidiwa lakini sometimes jumuiya zinavyokwenda watu wanaangalia jumuiya gani koactive kidogo kwa hiyo kama mfano alifariki kaka yetu kutoka Philadelphia wakawasiliana na watu wa DC na kweli watu wa DC walisaidia msiba huu kiasi kikubwa. Hiyo ni sikuna naniyo masuala yapi ndiyo cha uongozi lakini watu wa DC tunaweza kushirikiana nao kwa kiwango kikubwa tukakuhikisha wale wenzetu na alikuwa chomo moto huyo mtu. Lakini tukashirikiana nao sisi watu wa DC kwa vile tuko wanatuona tuko very organized na wenzetu wakaweza kuzikwa. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo sisi tunayafanya. Masuala ya migration tuna watu ambao wana good experience kwenye migration committee wameingia na wao wako tayari kusaidia kwenye mambo ya migration. kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo kusudia kuvifanya. Nafikiri Katibu anaongeza kidogo. Okay, nimeambiwa baada ya mimi kuongea nitampa bwana Mwamoyo na yeye ana mawili matatu ya kusema. Tumepokea swali kupitia vijimambo nitarisoma hapa lakini kabla ya kulisoma nimeguswa sana na comment ya Mr Eric Bahunde kuhusu mnamkaka mwingine wa kuisaidia jamii zaidi ya kuzikana na bahati nzuri eh, Eric amesema hakuwa anajivolve sana na Tanzania yawezekana labda hana habari na tunachofanya lakini jamani yamesemwa tumekutanisha watanzania hapa na jamii kutoka kwetu za nyumba za Westside tumejitambulisha hapa kwa barozi na tukaweza kupenetrate paka tukaonana na rais na tukamweleza kuhusu swala la dio citizenship na yakatuambia kwamba wale watu wanaokusanya maoni Tanzania watakuja hapa kwa ajili ya kukusanya maoni. Kwa hiyo tunayo mengi. Kuna watu wanatu approach kwa ajili ya immigration issues. Mtu kakamatwa mambo labda hayaendi. Yeye hafahamu information. Tunayo kamati zinatoa ushauri kuhusu scholarships. scholarship zipo kwa wingi hapa. Watu hawana habari. Lakini pia tumeomba hata mamemba wetu kwamba ukiwa umeiona kazi sehemu ni mfano kwenye group home Turetee watu wanaturetea na tunazipenetrate kazi kwenye vijimambo mambo nadhani ninaziona watu wameshaajiriwa kutokana na kazi ambazo sisi kama jumuiya tumezitangaza Na ebu share na sisi unapona una kitu cha kushare na sisi badala ya kuzipeleka kwa, kwa, kwa Kenya turetee sisi sisi tunao watu tuna database ya watu 340 as of now. Kwa tusaidiane kwa namna hiyo. Watu wamekwenda shule kupitia kwenye migongo yetu na bado tunafanya kazi hiyo. Baada ya kusema hayo naomba nilisome swali kutoka Frederick. Sijamaliza maswali naambiwa eh la Yunis Majula limejibiwa. Labda bwana Minja kuhusu Westard. Wale watu wa NSSF wana account New York. Na unapotaka kuwaya pesa moja kwa moja kwenda Tanzania inakuwa ni shida mpaka upitie kwenye beneficiary bank. Unapotaka kwenda Tanzania tunapita Ulaya, si ndiyo? Unapita Taki, unapita Zuriki, una unapita Amsterdam jipu nakwenda Tanzania. Benki za kitanzania ukitaka kutuma pesa kwa mfano CRDB inapita Citibank New York then inakwenda Tanzania. Uwezo kadeposit pesa moja kwa moja kwenye beneficiary bank halafu ikao imewafikia. Lakini walitoa information na karatasi bado ziko hapa. Please have a look on that. Naweza ukaenda paka kwenye website yao uangalie. Nadhani ni dola 40 for the international wire transfer ACH au priority pesa inakwenda. Ukitaka kuinvest kwenye insurance, umeinvest kwa ajili ya afya yako na wale waliokuzunguka mpaka nyumbani. Chukua uamuzi mgumu, weka pesa kwenye insurance ili insurance kufanyia kazi. Bada ya kusema wanaomba nilisome swali kutoka Frederick. Ah, president anataka kuongeza hapo Labda kwenye ni niliwasiliana ni, ni na sister Rehema kwa sababu kuna mtanzilia mzee ambaye alinipigia simu akaniambia bwana Ela nimetuma lakini wanaendelea hojapata. Kwa hiyo tukaenda back and forth eventually nafikiri kila kitu kikawa clear. Sasa baada kuongea kwa, kwa undani na sister Rehema yule ambaye ni ndio ana yuko main in charge wa Eastward akasema sasa hivi sisi tulio nje kwa, kuna kitu ambacho ana cha kuweza kutoa authorize kuweza kulipa kwa credit card kwa kama una visa card au una credit card kwamba utakwenda online card through process unapo register kama unatia information zako and then pale pale unatia credit card number yako and then unwa, unapoprocess application Automatic na payment inafanyika kwa itakuwa kama unafanya payment hapa ni free itakuwa kwa hiyo wao atakua at least kule watajajiwa nafikiri bank fee labda itakuwa 5 dollars kwa upande wao lakini kwa upande wako wewe utakuwa kama unafanya normal payment ya hapa. Kwa hiyo hiyo ndio option ambayo wanaifanyia kazi sasa hivi. Na option nyingine alioneshauri akasema kama mtu na ndugu yako Tanzania na of course wote tuna ndugu zetu Tanzania. kwamba unaweza kumtumia yeye dola dola tatu kule. Kwa hiyo wao wanafanya application zake unajaza kila kitu yeye either anaweza kwenda NSSF awe naweza kukonda pale benki ya Tanzania akalipa kwenye account ya NSSF pale Tanzania. Kwa hiyo hiyo pia inaweza kukusaidia kwenye kurahisisha jambo hiyo. Asante sana. sasa samani sa na naongezea tu manake ni atatu kusema kweli ni nyingi kama kuna payment plani za hiyo westward tungeomba watu namna na ya kulipa kama mia mia 150 hamsini kusudi kila mtanzania aweze kukata hiyo insurance ni suari, ni swali zuri sana hilo eh, siku nyingine tunapoleta watu wa namna hii tunaombeni wanajumia mje mwasikilize alikuepo hapa Naachukua maswali yote. Sikusikia hilo swali la payment plan. Labda ningeweza ni kujibiwa. Sisi kama jumuiya tulichukua hilo swali. Halafu tutawasiliana naye tujue je payment plan inawezekana? Alafu tutawasiliana naye. Swali ambalo nimepokea kutoka a uh, uh, Frederick nadhani Misarex unanisikia ameandika hivi. Jumuiya inabidi ifanye jitihada za outreach ili iweze kuwafikia Tanzania wote walioko DMV imekuwa kama vile ni jumuiya ya Silver Spring na DC tu kuna idadi ya watanzania 5000 je mmefanya jitihada gani kuwasiliana nao kwa mfano sisi wa Frederick hatukufanikiwa hata kampeni hatukufanikiwa kusikia hata kampeni zikieleza zikielekeza zi, zi, huko huko kwa maana ya kwamba DC na sio nje ya DC kwa naomba nilichukua hii swali kama lilivyo tunapochukua maswali mengine tuendelee kujagest hapa afuta kuja na jibu. Asante uh, sana. Mimi ni miongoni mwa board members. Kwa hiyo swala naloelekeza sio kwamba na kosoa ni swala tu la kusema sasa tumekuja hapa kama wanachama na tulichagua uongozi na wajumbe Naoni pamoja kwamba mahudhurio yanaweza akawa kwamba sio kama tulivyokuja wakatule lakini tunashimu kwamba ni quorum. Sasa nilikuwa na mapendekezo yangu. Madarakani mimi ni to implementation zaidi. hivi. Tungaona kwamba watu tuliyopata idadi ni watu 15. Kusema tano, tano airidhi. Sasa hapa kama umoja au kama jumuia ya mkutano tungeweka marehemu. Tufanyeje ili watu wafikie kwa sababu mtu aliongea mara ya mwisho amesema communication au kufikiwa hajfikiwa. Sasa nadhani ile kamati ya, ma, ya ya information inaweza ikatengeneza barasha kadi kwa kila, kila mtu kama address ipo au ni email, Unapelekewa barua unaletewa kwamba bana trouble sasa hivi kama mtanzania amba ulichagule uongozi tunataka mchango wako wa, wa, wa, wa mwaka. Unapata barua unaweza kupata na barasha, then unaweka check yako kule. Inakupa na akounti. Lengo letu ni kwamba i think hapa ili tutakuwa kidogo kama tunakata tamaa lakini ni watu ambao wa wamepata information. Eh 120 sio pesa nyingi. Kwa hapa na makubaliano kwamba huu mkutano mkume kubaliana kwamba tunatuma barua katika wale watu 500 waliofika hapa. Barua ina kupana baasha ya kurudisha. Wewe utaweka stampu yako, unakubali utalipa either by part au half Balik tunaweza tukaa tumefika lengo hapa. Alafu jambo la pili kuna watu wameongelea kuhusu income generating activities. I think umoja uni ni wa Watu wanaweza kupendekeza baadhi ya vishuli. Kama mkutano ukibariki then tunaunda vikamadi vya kusimamia kitu. Kwa mfano kusafirisha vitu Tanzania. Kuna watu wanataka kupeleka mizigo yao. Kama tukiona ni venture ambayo inalipa, unalipia kupeleka mizigo kama sosi ya kutunza income ina, inaweza kuwa moja hapo mwongoza kusema mikutano lakini hilo la kufikia lengo la kuwa na watu zaidi ya, ya na hamsini ni lazima huu mkutano ukubaliane hatu kwa sababu mwongozi hawezi kufanya kazi ku, wakiwa hawana pesa wanachama tano ni wachache sana Kwayo mimi, ilo kwa hiyo mimi hilo ni pendekezo langu isiwe kwamba tutaongea tu tuweke mkakati jeu tunawafikiaje watu Na mfano mimi ni mwanachama wa demokrati kipate wao huwa wa wow, wow, ngoji. Mwako kisha tu wanakutumia kadi kabisa na jina lako na baasha dola 35 ya mwako inofuata. Sasa wameshatumiwa kadi yako ina jina lako. Ubasha ukikua na ba baasha ya kurudisha ile cheki utatakaje kulipa dola 35. Kwa hiyo nadhani ni swala la ile information kufuatilia tu. Watanzania wengi wana wanaumoji wana, wana, wana, wana, wana walipenda sana umoja wetu. Sasa kama hatujawafikia hatuwezi laumu. asante ah uh, min, nataka kuzungumzia ki, ki, ki, ki tu kwa nini tunahitaji jumuiya kwa sababu siku zote katika historia ya jumuia zetu hapa swali hili lazima limejitokeza hii jumuiya ya kuzikana tu hii jumuiya ya kufanya pati tu siku zote ina kwa hivyo na sababu moja kubwa ambayo inafanya jumuiya yetu siku zote ina inalegalege ni kwamba uongozi kila uongozi unaoingia unaanza upya. Au uongozi ukachukua pale walipoachia uongozi wa zamani wakapeleka mbele. Na bila kufanya hivyo, amwezi kuendelea hata siku moja. Itakuwa kila siku effort zinaishia pale uongozi unapomalizika. Inapoingia uongozi mwingine wanakuja na mentality nyingine na juhudi zinaishia njiani vile vile. Usidanganye bwana. Ukifika nchi hii umefika Wengi wetu hapa tulikuja tukasema ah niko hapa miaka miwili alafu yangu ee, yakishakuwa sawa naarudi nyumbani. Kuna adefi nitachukua kidogo eh. Kuna adefi bwana mmoja alikuja tukampeleka kununua wa gari wa kwa Ethiopia. kwa na unataka gari aina gani? Sasa anomba gari ya ina gari. Sba, abuja, minu, gari, na kutumia kwa miaka miwili tu hivi alafu like to make a little bit of money nitarudi, nyumbani. Kambea, sawa na After 10 years come back here and tell me when are you going home. <laughs> ya yani, kwamba sio kwamba baada ya miaka kumi urudi uniambie ushaenda nyumbani baada ya miaka kumi urudi unieleze unaenda lini nyumbani. Maana yake ni kwamba ukifika hapa umefika. Kwa hiyo kwa sababu gani tunajumuia? Tunajumuia kwa sababu community zote mnazozisikia nchi hii. Wa Ethiopia, wa Hindi, wa Wayahudi wa, wa walianza hivi hivi. Inabidi mkifika hapa mji organize kuweza kuwa na group ambalo linaweza kuwa na nguvu hata ya kupusha agenda zenu kwa American government. That's the way it works in this society. Unohana? Kwa sababu hatuwezi kuwa tunakaa hapa tu kama immigrants. Lazima tusogee mbele zaidi. Unohana? Lazima tusogee mbele zaidi. Sasa hivi ukiangalia uchaguzi wa, wa wa huko Virginia unaona waindi tayari wanaanza kuweka candidates. Kwenye uchaguzi. Uchaguzi uliopita walikuwa wanasupport tu. You Ndio, know, wanasupport tu candidates. Sasa hivi wanaanza kuweka candidates wao wenyewe. Kwa hiyo ina maana kwa basisi, pamoja na malengo yetu ya kusaidiana as a grassroots organization wa Tanzania. Lakini vile vile tunasaidiana katika maisha yetu ya hapa tulipo. Kwa sababu hatujui wengi wetu tutaondoka lini na uwenda hatuondoki. Polona <laughs> Kwa hiyo tukizungumzia faida za jumuiya tu, tuweke malengo hayo mbele vile vile na kitu kikubwa cha kwanza ni hicho kwamba jamii tuiendeshe kiasi kwamba tuwe tunapokezana yale maendeleo tuliopiga na uongozi waidi yapokezwe kwa uongozi waamini uongozi waamini wayasogeze mbele tukifanya hivyo tutakuwa tunajisaidia kama grassroots organization na tunajisaidia vile vile kama uh, watanzania ambao tunaishi Marekani Asante sana. Nashukuru. Inaitwa eh, Matiny. Kuna wazo limetolewa hapa sasa ni wazo lidogo kwamba tuna tukapata jibu na labda nitapendekeza kwenu muangalie. Mama amezungumza kwamba kwenye mpango wa Westerd Dola e, mia tatu kama imemzidi mtu je yeah, hawezi akatoa kidogo, kidogo kitu ambacho pengine hakikuelezwa na watu Westad labda hakipo katika polisi yao sasa mimi wazo kwamba e, pamoja na ile kipengele cha kwamba kutuma Unatumia dola arobaini na labda kuna usumbufu kidogo e, labda muangalie uwezekano wa e, vitu vifuatavyo vitatu kimoja mtoe option kwamba mtu anaweza akaleta dola mia kwa mhozi wa jumuiya mwezi huu mwezi ujao mwezi ujao na pengine mkaweka chaji fulani ya kumpa hiyo huduma chaji ambayo ni reasonable labda dola tano kwa kila kreta mia. kisha kikamilika hiyo eh, wa Tanzania kwa hiyo anakuwa mtu huyu ametimiza lengo ambalo tunalioomba litimike lit, lit, lit, hapa watu kwenye western nyingine eh, labda kama mfuko wa jumuiya kipindi kifuo utakuja utashiba kidogo kwa mba mtu anakuja jumuiya inam, inamlipia dola 300 afi yeye anaanza kulipa kuilipa jumuiya with small interest kwa hiyo anakuwa amekamilisha wake na jumuiya ile mpangilio wa kuongeza haya umeongezeka option nyingine mtu huyu anazo mia tatu, hana tatizo lakini mambo ya kutuma kupitia New York inamsumbua kichwa kwamba jumuiya ikiweke utaratibu labda unaweza kasema kila tarehe thelathini ya kila mwezi tunatuma hela za watu ambao wamejunga Western mwezi huo konda Tanzania kwa sababu hata zikiwa dola 600 tutatumia dola 40 ile ile kutuma. Kwa hiyo unalipa fia dola 2 hivi. Alafu tukifika wengi tayari 30 najua kuna ile zinakonda Tanzania. Eh, asante mina swala kuongelea kuhusu ile mambo ya kukusanywa pesa kwa sababu sana sana nasema ya fundraise. Fundraise kusema kweli zinataka fanyika 3 au 4 kwa mwaka. Lakini je, EUN tend kwa sababu watu watu ada 300. Kwa nini hao watu amjiongea nao mkirua mtu akitoa 300 kwa mtu wangu hapa DMV au Marekani sisi tukachukua ada 20? Au sijui kuna hiyo sijui benki gani mmekuja mnafanya nao kazi pamoja. Na watu wenu hapa kwa nini kila mtu naotoa dala msini, nyenye mkoa na basic katika hiyo mitatu naotoa basi kila mtu atachukua si dala 10. Au mkaweka yani kila mtu akaweka akaunti yake. Mtu akawa anatoa dala kila mwezi. inamana kwa mwaka atakuwa ametoa dala 120. Yaani yote Yani, katika rupi ndani ulipa kwake yani. Kwa sababu kama mtaweza kuanzisha insurance hapa nyumbani kama yenyewe ni majens lakini ukilipa insurance dala 10 naenda kwa wenyewe lakini kuna dala mbili, nani dumunia na nayo dola mbili. ili yote kutoka kusanya hiyo pesa Asante sana nafikiri tutajibu and then tutapokuwa na section nyingine nafikiri tuna shoot labda by nafikiri saa nusu labda tuufunga ili kwa sababu tutondoka baada saa tatu tu tushaa maana sawa Kwa mi nafikiri Bwana Cedric ameuliza swali nafikiri bwana Ray atajibu. Labda tutaongezea bwana Jabili tunashukuru sana kwa mchango wako kwenye hizo fundraising. Nafikiri kitu kingine ambacho labda tuta tunakifikiria kukifanya kwamba kuna dada yetu au dada zetu wawili ambao leo tu kutuambia mambo ya kufanya labda Tanzania, sijiwi, test of Tanzania na vitu kama hivyo kwa hiyo hiyo pia ni, ni kitu ambacho kilikuwa kwenye ajenda yetu laba mwakani, ni kutafuta siku tukapik lengo letu ni kwamba kwa mwaka tutakuwa na activity moja kama pe, fe, mfuko utaruhusu ya free kwamba Tanzania laba picnic day ambayo wote tunakwenda pale kama watanzania kwenda ku, ku enjoy and then baada ya hapo activities zote zitakuwa ni za kuweza kusaidia ya ya ya ya jumuiya kwa hilo ndio lenge labda nitaka kufafanua hivyo tu okay amenapenda uh, kumjibu <coughs> tulioko online bwana Alex uh, kitu cha kwanza napenda kumhakikishia bwana Alex hatujaamwacha kwa sababu watu wa Frederick mtu anaye shoot video yetu ametoka Fredrick kwa hiyo watu wa Fredrick tuko na ninyi kitu kingine ambacho bwana Alex ningependa akijue ni kwamba Frederick mimi nimekuwa nikifuatilia nao wanachama chao Wanajita watu wa Frederick nimejuaje kula wanakoeka information zao ambao ni vijimambo na Swailvilla nimesoma kule na sisi tunaweka information kule bwana Alexi ana na hiyo logic ya kusema kwamba tumemwacha naomba bwana Alexi o uh, tuna mikakati gani ya kuafikia Watanzania Basically hilo ndio swali ambayo naliona ni, ni zuri sana kwa bwana Alex uh, mikakati eh, labda kusikiliza hotuba yangu tumesema tumeanzisha website Ile website ina website ambayo unaweza weka matangazo kama JP investment pale tuna sehemu ya blog ambayo tunaweka matukio na ukiangalia kesho asubuhi ukienda pale kwenye ile website ya jumuiya ni uta, utaona matukio vile vile nimesema ukiwa unahudhuria hapa ukitoa email yako tutakutumia information tukija hapa ukaondoka ukasema mimi stah email yangu si sitoa simu yangu there is no way we can reach you ila bwana alex uh, kwenye kwenye kwenye kwenye swali lako naomba uweke na email yako tutajitahidi kukufikia um, vile vile bwana alex ametoa hoja kwamba tumepiga kampeni silver spring that's not true tumepiga kampeni mambo ambapo mbawa alex anaitumia hamna mtu aliyefanya mkutano wa hadhara hapa Hatukuja Mirage tulifanya online kwa hiyo bwana Alex hatuja kuacha kampeni zimefanywa wazi na zikuwa zinafanywa na watu wa Silver Spring 2 watu wa Frederick huyu bwana hapa natoka Frederick nimekuona kwenye events zote za jumuiya kwa hiyo nilitaka iwe clarified um, babie niongezea hapo Kwenye nyeforti zetu za ku, ku communicate na jamii nafikiri wale ambao wana facebook tuna tuna facebook nani kule kwenye facebook ambayo inaitwa Tanzania DC tuna member kule kama 300 hivi na wote hao tuliwa invite kwenye meeting hii na kule member tumu accept kama aishi hapa DMV na kuna kuna nani nani kuna wachache ambao wao si, si wa hapa DMV lakini wengi kule member ni wa hapa DMV kwa hiyo tumeinvite watu karibu 250 wa hapa DMV kuattend meeting kama hii. Alafu vile vile Swahili vila na viji mambo changamoto yetu na bwana Shinde Somali hao ndio big nani communication media yetu sisi. kwamba kama hatuna address yako ya, ya, ya post address kama hatuna email na sisi kwa vile ni uongozi mpya mama chaguliwa. the only way ambayo tunaweza kumrichi Tanzania ni kutumia blogs kwamba hatuna other choice kwa sababu hatuwezi kukupigia simu kama hatuna simu yako Kwayo, wana wa kwa hiyo tunakuomba bwana Frederick kwa sasa hivi kwa vile hatuna email yako jitahidi kupitia swahili vila na vijimambo au vile vile kwenye facebook kule kuna facebook name ambayo inaitwa Tanzania DC ebu omba friend kule alafu tutaku accept unapata information zote kwa hiyo nafikiri kwa hilo sisi tunajitahidi na kama una mawazo pia ni jinsi gani tunaweza kufanya ili tuweze ku reach watanzania wote pia tunakukaribisha unaweza kuandika email atcdmv@gmail.com at asante sana kuna swali nimekuja hapa eh, Nia ni kwa njia online kwa kuhakikisha kwamba wale wanaofuatilia eh, mkutano huu pia wanakuwa part of us kwao naomba nilisome mimi kama mimi sijarielewa kwao labda huyo aliyeandika aliweke vizuri ili niweze kulisoma na kulielewa na hakisha kumpa majibu linasema hivi wanapesa kiasi kia gani na lengo lao na makati kusaidia chipa day care kwa watanzania wanachama mwisho vipi kuhusu health drives since watanzania wengi hawana health insurance mimi kama katibu sijalielewa kama kuna mtu anaweza kaliweka vizuri ili nileelewe i'd be happy to respond to this lakini lakini sasa kinachonifurahisha ni kwamba kuna watu wana maswali hapa na muda ndio unakwenda Napojibu idea maswali ma, ma yaliyosema hapa nilikuwa naandika Brother Mamoyo, nimechukua pointi moja kwamba hakuna organization iliyoanza ikawa kubwa on the start day. Sisi tunaanza. Leo nimepigiwa hesabu hapa, tuko watu 48. Wa Bas, 48 out of kama tano tuliyopiga kura siku tuna tunafanya tu, tuna uchaguzi hapa. Na kwenye database yetu watu na arobaini eh, leo hii tuko nane huo ni mwanzo. Two years later tunaweza tukawa labda mara zaidi ya hapo. Kwao watanzania, wala msikate tamaa, huu ni mwanzo. Tutafanya mazuri zaidi ya hapo. Hilo tumelichukua. Ma, mawazo ya Mr. Matiny there 3 and they are perfect. Sisi kama uongozi tutayafanyia kazi. Tuone wapi, taya tuka tutazungumza na watu wa Westar na tutaona tunaweza kuyapendekeza vipi mfuko wetu sasa hivi. Sitaki tu kusema eh, ukweli una ngapi lakini hauna hela. Lakini pale utakapokuoa kidogo uko beta tumepata na input kutoka kwenu tutafanyia kazi. We to very good kwamba tutasambaza bahasha ya kuwa demandi wa Tanzania kwamba dues zao ziko tayari ili waweze kutuletea michango yao kwa njia ya bahasha. Bahati mbaya hatuna address, tuna email na tuna namba za simu. Kwa, tun, hatuna ile physical address 610 New Hampshire Avenue, Maryland hatuna. Na hata mlipokuwa mnaingia kusign hapa hamkuweka address. Tumezoea email, tumezoea namba za simu. Tutarifanyia kazi tuone namna gani kaweza ukapeleka hizo bills na tuone zinaweza katusaidia vipi, halafu tutawapa report. Naomba tuendele na maswali, tumebakiza kama daka 40 hivi. Ni labda tu. Swala la pesa kwenye balance nafikiri constitution inatuambia kwamba uongozi unatakiwa uripoti financial affairs za jumuiya kwa wanajumuia kwa wanachama kwa mnafikiri mtamwona mwana mwakazina amekuwa mjanja mjanja huku huku clear out lakini ni, ni kwamba kwa wale wanachama active members ambao wametoa membership yao hizo information ni very easy kuzipata ukienda kwenye website ukilogin ukiingia kuna paka bank statement ziko kule. Kwa hiyo tunajaribu yani kuonyesha kwamba the need kwa sababu kama mtu si active member kwa nini ajue financial affairs za jumuiya? Asante sana. Habari za jioni jamani. Anafikiria bank hapa yamesha yamesha yashauriwa mawazo mazuri tu. Uh, na mila kusitua tu hawa ndivyo viongozi wetu ambao wamechaguliwa kwa hiyo tunalichohitaji ni support yao. Na na kwa sisi ambapo kidogo tuna nyazi nyingine upande wa pili na nafikiri itakuwa ni message kueleza watu wetu kwamba jamani kitu cha kwanza ni uzalendo au ni Utanzania. Kwa hilo halina wasiwasi. Ah nilikuwa na mawazo tu aa, kusaidia ya kusaidia jamii yetu. Nafikiri kama alivyo zungumza bwana Woloto tujitahidi kutafuta njia nyingi tu za kuhakikisha hawa watu 300 na ambao kwenye database yetu wanaweza wakapata hizi message au kukawa na urahisi wa kulipia hiyo michango. Nafikiri saa nyingine namna ya walipaji pesa kama kuna njia ambazo ni rahisi naweza kusaidia. Mtatoa mifano ya baadhi ya jamii ambayo naweza kukaa nazo. They do that. Mnasema mkoa wa affiliation na New York. They do that. Uh, North Carolina, they do that ah uh, we cheetah they do that uh, na na California, they do that na nazo contact za of course utakuwa nazo contact za. What they do ni kwamba katika hiyo blog au website wanakuwa na link. Na nafikiri gharama kutokana na nilivyoongea nao ni very cheap. Na wao njio wanazo zitumia ambao kwao inakuwa rahisi sio kutegemea Keshi tu au check. Unawezo ukatumia hata credit card. Kuna line unawezo kununua mboga gharama zake nafuu. Unaweza kwa contact Na akakupa maelezo. Niweze ikawa convenience. Hilo ni wazo kwanza. Uh, wazo la pili ni namna gani tuisaidie ya yetu iweze kupata pesa ya kutegemea labda Rising au labda michango itunolipa na vitu viwili cha kwanza ni swala la nimesikia mwanzoni ni katika hotuba yako ya kwanza uh, of course utangulizi ulikuwa una uli, unasema suala la registration kwa hivyo kuelewa inaelekea kwamba kuna taratibu zinafanyika ku sure tunapata 501c number ili tupate na id tax number kwa jinsi ya tax tazemshiko ajili ya wachangaji wote lakini this is very important and critical nafikiri uongozi mchukulie ile seriously tutakapopata ile namba ya tax deductions, si organization tunaweza tukaitumia to donors wa changi wachange hela uh, participate kwenye organization nyingi tu labda za shule na za community wanaitumia hiyo njia ah uh, wao wanachokifanya wanatoa tangazo kwenye ile you know, website or blog and then of course wanatoa na ile form ya donors kuchangia and then what's happen wanaeka amount of tofauti i have those information very format how they do it naweza nika share na yeye ni njia ambayo ambone ni effective is amazing watu wanachangisha 20000 30000 40000 within a year kwa hiyo hata statistics inaonyesha kwamba effective ile swala regi, regi, uh, registration nilifanyia muhimu tupate ile namba tunaweza tuka formulate namna gani tuwa convince donors wanaweza wakachangia hela ambazo kuna watu wanachangia paka 53 hilo la kwanza la pili hizi uh, events ambazo tunazifanya hizi balala ya mara nyingi ku kutokana na naimi na changu ambao watu wanachangia na nini lakini vile vile tunaweza tukata tukatafuta sponsors Let me find a way uh, also to make sure kwamba tukiwa na events tuangalie uh, labda local banks umeelewa tuangalie local companies and to find a way to make sure kwamba tutamilipia ukumbi na tutamilipia labda chakula they do that kwa other community nyingine kwaozozo ni jitihada vile vile tunazoandaa events kutafuta sponsors and then wakatusaidia kwa ku, hukana mia zile events kama tutakuwa tunauza vinywaji au tunauza chakula still zile ela zinapatikana na zinasaidia jamii na nafikiri nyingine ya yeah, alafu na hizi events za za, za kwa fono simu zake still let for mwaka kesho next year uh, organization nyingi wanakuwa na calendar kwa zile calendar zinakuwa ni kwa mwaka mzima ile inasaidia kwa hata wa Tanzania wengine wanakuwa na plans eh, yani mtu anajua kabisa mwezi wa tatu kutakuwa na shughuli ya jamii ambazo sita mnakuwa na calendar yani kila mwaka mnakuwa mnatoa kwenye website yenu na zile events zinaonekana kwao mtu anakuwa anaweza ka plan ahead ambayo inaweza kamisaidia vile vile kama kujumuika kwenye mkutano watu wakaputikana kwa sababu watu wanapata zile taarifa in advance uh, kingine Eh yeah, nafikiri yakomenga lakini watu wengine chances zao zibere. Asante. Asante sana wanawakinyeme. Asalamu alaykum. Mwana asifiwe. Amen. Ah kwa kweli nimefurahisha sana ndugu yangu Kinyeme leo sema sisi ni wa waandishwe bado wa kujitegemea na kwa sababu ya jamii ili ipate kwenda juu zaidi. Lakini na, na nafikiri mengi mengi yametoka kwetu sisi kwa sababu walikuwa wakiritimba kwa mabano kwauliza maswali ili nyinyi mpate kujua nini kinachoendelea kuhusu wa Na kama mliangalia dibeti ya mwenyekiti kabla ya uchaguzi na wanaomgombania ilikuwa dibeti nzuri sana na naomba mwkaangalie kama hamwe angalia ili mpate kuuliza maswali zaidi hilo moja na la pili ningeomba mjunge katika jumuiya Lipeni ni fee kwa sababu mnapolipa fee ndio mnapouliza maswali ama bwana mnapopata chance mmekaa kama umeonea sababu amjalipa <coughs> mbona la kheri mgenilipa mgenilipa ungeuliza mabwana niona na sisi kwa mane waandishi wa habari lazima tuwa questioner ya wajamaa. Lakini hiyo moja ningefurahi sana ungejingiza katika nini? Kwa sababu ni vitu ambavyo ni vile vile ambavyo mmeviuliza hapa sasa hivi ndio tulivyozungumza kwenye kwenye debate ya uh, nani? Which is good you recognize sasa hivi. Kwa sababu ni kama hiyo Democrat na nani lakini wako pamoja wanakuwa najiunga pamoja. Hiyo ni moja. Halafu ya pili Yapi? Mimi nalistowe maswali, ya pili. kwanza Watanzania tunapenda sana kutishana hiyo moja. Kwa sababu tangu tumekuja hapa masaa mawili na sasa tunaongea habari ya kifo. Kuzikana, kuzikana uzikana kwa sisi unajua mtu anapokufa ha donkea hata mi nkifa ni mtu kelele mimi nishakufa kwa hiyo ni kitu ambacho ni kitu ambacho kawaida lakini sasa tufanye nini sasa mshoona hiyo ni moja okay lazima hao wa, wanajumuia wanajumuia wa, wae wanawashauri wana, wana sana wanajumuia ambao wa, wa, wa wapate kulipa si ndio kwa sababu bila kuwashauri na kuwafundisha mi nilikuwa sijui nini maana lakini baada kujiingiza na kusoma nimejua. na sasa hivi naogopa kwa sababu sasa hivi ni kifa ni kaburi kwa Kiislamu daftari kwa tumeenda kuzika ngapi tumepata si na sasa hivi sasa tuje katika sheria je mtu hilo swali nauliza nini je mtu kama yupo katika jumuia anataka kuoa masalan wanajumuia amekutana wawili wanataka kufanya harusi unaona wanataka kuoana Ah, nafikiri hamwendi forward kama mnokuenda kifo kwa sababu mtu anaukufa na lose. Tunalose na sisi ndiyo? Yeye watu ambao wanataka kuoana. Ushaona eh? Mna mtafanya nini kwa kufanya ile sherehe mpaka na sisi tukaingia tukawacheza ili tupate Hiyo ni moja tu. Ah, nafikiri itaenda kwa bwana Elijate kwanza. Bwana Abuda atakaoongeza mke wa pili? ndugu zangu habari za za mchana jione eh yeah. ah okay. sasa so, <coughs> so ah. <the> <laughs> na swali na hili swali ni zaidi kwa uongozi na sisi wote kwa ujumla kuna kampuni nyingi sana za kitanzania ziko hapa zinafanya shughuli mbali mbalimbali uongozi umejipanga vipi au sisi tumejipanga vipi kuhakikisha kwamba tunazitumia hizi kampuni kusaidia jamii kifedha, kimawazo, kimbinu. bwana doto mbele kabisa. Mama Tutaweka kaulizaji maswali wawili hapa. Tanza ya kwanza ndio tukwenda api? Swali langu dogo sana. Ah uh, unajua watu wengi dukwa kwenye denial yani. Unajua mambo ya kifo hata mimi siamini kama nitakufa lewe au kesho. Lakini hiyo ni human nature kwamba tutakufa, yes. Lakini dukwa kwenye denial ndo maana tunakuwa tunakuwa wazito sana kutoa huu mchango lakini sasa uongozi mimi na challenge kwamba mnaona vipi mkipasuu kwamba mtoe min, you know muinitiate kitu kingine labda kwamba mama angu kule Shinyanga labda naweza nikachukua mkopo ili niwe mwanachama yani mnivutie fani mambo ya kifo mnanitisha sasa kwa sababu niko kwenye deni naamini nitakufa na miaka 200 kama wa china ya. kwa hiyo labda mjaribu kuangalia ni future kwamba mfuko kituna Kujaribu kuangalia ni yani kama vile mtakuwa Kwa sababu mimi nakumbuka miaka ya tisini wakati kina brother wa moyo na kina kesi walikuwa viongozi kuna watu wazazi wao walikuwa na ugonjwa au wamekuja amekosa na yule amepata visa jamii ilikuwa inawasaidia unfortunately kuna kuna kuna vitu tu vilitokea vikwenda vizuri yale madeni hayarudishwi ndio maana ikatokea mfarakano hapa katikati lakini watu wa zamani kidogo tunakumbuka kwamba jumuiya sio tu vifo kwa sababu aro believe it, kwamba mimi ninakufa leo hala kesha ikitokea god forbid lakini nataka tujaribu kupasu kama vile tunaweza tukaenda tuka extra mile tukasaidiana zaidi kwa tuka sababu siku nyingine mtu yuko loan kesha nataka renti alafu tuangalie kwamba anaweza kulipa interest ndogo in akachangia jumuia katika tuamane jinsi ya kurudisha hela madeni kwamba na free passport unachukua hela alafu atakuoni thank you very much okay um night raya alafu swali langu nilikuwa tu nauliza kama inawezekana fees za oma nitachanganya na um nilikuwa nauliza kama inawezekana kwenye michango ya kama jumuiya au kwenye labda michango ya harusi mnaweza mkaa labda na can you consider kupunguza fees for like watu kama sisi kama teenagers ambao labda tunasoma i don't know i feel like um come out kwa ni vitu kama hivi naona kama amna teenagers wengi ambao wako i think it has a lot to do with pesa yeah santana mabiza dioni nimefunguka leo nabiye ifunguke Mimi naitwa Mawini, Mawini Case, Mama Mitindo Swali langu ni hivi e, najua wa Tanzania wanajumuia watu wote mnajua kwamba akina mama tunajitahidi tunaji sana kufanya vitu vya kuendeleza nchi yetu, vitu vya burudani na mambo mengine lakini naona mambo yangu mimi yanawekwa nyuma kidogo. Kwa sababu gani? Hapa sijasikia mtu anaongelea mambo ya mitindo, fundraising, namnanijua. kutwa kwenye Facebook napiga makelele. Mawini kuna mitindo night nne Lakini je, jumuiya nyiye ndugu zangu, tena na mpointi kabisa bwana mkubwa. Nilikupa mpaka flyer. Ujawe hata siku moja kunitafuta kuniambia Mawini je wewe kitu unafanya tunaweza tushikire namna gani kuweza kupanua e industry ya fashion mnajua kabisa mimi namleta lemtula lakini na Magesa na watu wengine je mbona hamjachangamka hata kuniambia Mawini ndugu yangu hebu tukunge mkono kidogo Eh kwa sababu hao watu wakija hapa wakionyesha vitu vyao mi sipati faida pekee yangu I don't get anything Jina Nakafaida kidogo tu lakini wao wao wakija hapa for instance mtakufa mfano Dana Magesa tayari nishapata wa Nigeria wanataka kutengeneza sinema avaa zile nguo zake umesikia kama zile Tom Cruise ile sinema za Tom Cruise umenielewa lakini hapa hapa mka amniungi mkono kabisa why asante sana mimi natii tuta tutaendelea na labda tutaruhusu swali la mwisho kutoka au nyongeza ya mwisho kutoka kwa bwana me and then tuta tutamalizia Asante mheshimiwa rais mimi naitwa Mea Mlima. Uh, actually sina swali. Nimekuja na hoja au pendekezo kwa sababu nimebahatika kuwahi kuwa kiongozi wa jumuiya ya Tanzania kabla ya uongozi uliopo. Na kwa muda toka amechaguliwa nimefanya nao kazi naona vipawa vyao na jua uwezo wao. Tatizo la wa Tanzania ni moja. Imani yetu ni ndogo sana inapokuja kwenye pesa hususan katika jamii niliwahi kuwa mwezina wakati wa uongozi wetu sisi tukiwa chini ya bwana yasini Kuna watu wengi walikuwa wanakuja kuuliza, "Oh, pesa zetu mmefanyia nini?" Wanaweza wakawa watu kumi watano wanakuuliza maswali ya pesa ambao wenyewe sio wanachama, hawachangii. Na jumuiya zetu mpaka sasa hivi zinajiendesha kutokana na michango ya wananchi. Sasa wa Tanzania kwanza tuko mbali sana hukutuliko. Tuwe na imani kupata bahati ya kuwa na safu ya viongozi kama hawa. Heyo ikotokewalikuwa wapo kina dr Mamoyo zamani walikuwaepo kina mitakasi janabi wamefanya kazi lakini this team jamani tuwaamini chochote tunachofanya kwa hizo pesa zetu dola 10 kumi 15 Let us give them so they can work for us tumewahaya asanteni sana asante sana kaka labda tu mimi hapa kwa upande wangu nitaweza kuchangia au kujibu katika hayo ambayo yameulizwa nafikiri na viongozi wenzangu na vewe kuna mtu ambaye anataka kuchangia au kujibu labda mimi nita na bwana Ligate kwamba tunafanya effort na at least umekuwa kama umeklick button yetu kwa mba kutu remind tulikaa pamoja na kulist majina ya kampuni za watanzania ambao wako hapa na tunaandaa official introduction letter ya kuintroduce of course is awkward kuji kwa sababu wao pia ndio kwa obvious kwamba labda watu fahamu lakini in, that's how it works kwamba labda na kuambia kwamba eventually tunawa expect wao kusaidia katika kuendeleza ya yetu na nafikiri kama tunaweza kukuona pbele labda in privacy kwamba kama labda una some detail au some advice tuko tayari kuzi kuzifuata. Na kwa vile vile wewe ni katika uh, social na empowerment nafikiri itakuwa ni nzuri zaidi. And then labda pia nataka kuchangia uh, au kuongezea kwa bwana Swahili Villa ni kwamba ya katika hizi benefits sio kama ulipata copy kwamba jamii tuna benefits nyingi sana hapa. Na benefits ya kwanza kabisa inasema benefit outdooring naming ceremony engagement na marriage kwa hiyo jumuiya ni katika benefit za mwanzo kabisa kwa mwanachama ambaye yuko high i mean kwamba active member jumuiya na wanajumuiya wa responsible kumsaidia mtoto atakapozaliwa au atakapokuwa anajiandaa kufanya ndoa ndere katika benefiti nyingine kuna mambo ya magonjwa kuna mambo ya hayo mambo naogopa ya VIFO. kuna mambo ya hospitalization mtu kama kalao hospitali kuna mambo ya kuwasaidia watu ambao wamekuja wageni kutoka Tanzania wako hapa au tabii tuwasaidie kwa sababu hao kwa active members kwa kuna benefiti nyingi tu ambazo tumeanzia kutoka kwenye swala nalo mpaka mtu anapo anapona Kwa hiyo mtazele anaeoa ape tunaweza kumpeleka honeymoon kama watu watatua michango yao. Eh wow, <laughs> then labda kitu kingine ninachotaka kuongezea ni kuhusu swala la mawini. Ni kwamba tunafahamu hapa kuna kuna watanzania mbalimbali ambao wana maswala ya, ya fashion, entertainment, kwa wa ambao wanapika hapa mfano tukaba kabla sija didimiza kwa la mawini watanzania baba wanapika mfano problemu ambayo tumekuwa nayo sisi toka tumechaguliwa hapa tulifanya eventi moja ambayo il vyakula kwa mfano watu wa maisha ni nyumba wakatuambia kwamba wanataka bites kwa hiyo tunafute mtanzania ambaye anaweza kutupikia sambusa na vitu kama hivyo kwa hiyo sisi kama viongozi tukaangalia swala moja unapofanya kama hii kasoro na makampuni inabidi uwe Kwa hiyo tukatazama tukagundua kwamba katika hawa watu wanaofanya mambo ya mapishi hapa kuna wengine ambao hawako licensed kwa Kwa sisi tukaona kwa malazima tumtafute mtanzania ambaye yuko licensed just in case kama kitakwenda hapa mtu laba full poisoning au nini sisi pia our back. Kwa tukampata dada mmoja ambaye tukaverify kwamba kweli yuko licensed. I mean na insured. Kwa hiyo tukampa oda ya sambusa akaja akatupikia hapa tukaja tukafanya kikao watu kila mtu akafurahi. Lakini matokeo yake sasa. Na kuna baadhi ya Watanzania ambao naona ni wapishi. Wakasema tumefanya favoritism. kwamba wewe oh, nyinyi metumia kriteria gani ya ku, ya kumchagua huyu mlemchagua? Sasa sambusa zenyewe 100 tungetoleta wote mje kupika hizo sambusa 100. <laughs> na pili pia tumeangalia vitu kama hivyo na si tulikuwa tunajua for fact kwamba huyu mtu hapa alikuwa anatu question sisi kwamba hayuko licensed Nona? kwa hiyo ni vitu ambavyo sadili kwamba sometime wa Tanzania tunazungumza vitu ambavyo labda watu wa kidogo hawajaribu kuna ku -ku ni ku lakini kusumawini ni kweli mawini ulinipa ulinipa flyer nakumbuka ulinipa flyer ubalozini naftiri ilikuwa kama kama miezi mitano iliyopita lakini flyer hizili hazikuwa za za 24 nani nani fashion show ambayo mimi naijua for fact kwa sababu tunapishana apishana za kwenye facebook na zile nime mimi nilifanikiwa kuzidistribute lakini i didn't expect kwamba ulitegemea kwamba nilivyo distribute inabidi nje kwa kongome mawinete zile flyer tahari kazi nishaifanya i just thought za kwamba ulivenipa na kazu, nilifanye, nilifanye kwa vile kazi uliyonihitaji nikusaidie nimeifanya nili expect kwamba ungekuwa aayasumu kwamba yeye anafanya lakini kazi ile ilifanya lakini next time at least najua kwamba kama wamenipa kazi kama hiyo itabidi ni nije kwa mawine ile kazi yetu bwana mimi nisha nisha ikamilishe <laughs> lakini sisi tuna, tuna mpango kwa kweli kushirikiana na watanzia wote ambao wana shughuli zao wa hapa kwa sababu ndio lengo <laughs> na we promise mbali tu, sisi tulishojadili event yako kwenye uongozi lakini we were trying to find the right time kwa sababu atukujua position yetu how are we going to participate. Honorable brother Ligata amekuwa very much na nani na, na, na sisi. Maana tunajua brother Ligata anafanya entertainment. Kuna issue tulitaka tufanye same events lakini kutokana na logistic na hali yenyewe hali zilivyokuwa nafikiri mwenyewe utaone si hata alikubali akasema bwana kwa kweli kutokana na event hii na jinsi hali ilivyo. Mimi this time let this pass. Lakini na hilo ndio lengo kwa sababu mimi mwenyewe hapa na na faili za tax za watu nini naona lakini si najua kabisa kwamba kama jumuia nikiweza kushirikiana na Watanzania no wenzangu hapa huko huko naweza kupata clients wakaaja nikawafalia tax zao na mimi nikapata mambo kwa mazuri. Kwa hiyo lengo letu ni kuwa pamoja nafikiri na mimi i guarantee kwamba kama mtu yoyote una either mimi nafikiri cha mwemu nikuulizana Najua kuna watu wengine wao wananaona wanapogopa wao wanaona wana labda sije nimekatikisha tishia. Lakini mimi nafikiri cha muhimu ni watu kuambiana kwa bwana brada Ibie mimi nafikiri kuna hichi swala hili ili na nani tulifanikisha. Kwa mama Winnie I promise kwamba tutashirikiana bega kwa bega na lengo letu hasa kwa kina mama kwa sababu inabitu the first priority sisi tuko pamoja na tutahakikisha chochote unakitaka sisi tusaidie au tuchangie au chochote kile sisi tuko tayari na tuko kwa ajili yako. Asante sana. Jamani muda wetu unaenda uh, mimi, <coughs> mimi sionge sana mama mawini ma, ma, uh, mimi nashirikia ile website ya, ya jumuiya naomba unletie hadi yako niweke pale tunatangaza for free kwa hiyo letea information tukutangazie we, we, we support you we, we gonna support you <coughs> mimi nimehudhuria vitu vyako na vipenda sana kwa we have to support is free chukua namba yangu mm -hmm. let information tukutangazie mm -hmm. najua unatangaza sehemu zingine lakini let tukutangazie vile vile mm -hmm. ah, kuna teenager ameongea hapa kwa kweli ile ni pointi nzuri sana na sisi kama viongozi tumelichukua na tutalifanyia kazi tutakapoeka vikao wetu tutalifanyia kazi tuone ni vipi tutausainia tutosaidia kwa tuta sababu hawa ni hawa jumuiya If future jumuiya. Kwa hiyo gonna work so hard for you okay? We promise that. Uh yeah, discount tutaangalia <laughs> um, uh, is a good person. <laughs> Bwana Kinyemi ni, ni msomi. Bwana Kinyemi huwa anani approach wherever we meet. Bwana Kinyemi ni, huwa ananipa ideas I consider them valuable, credible na zinaweza zikatufikisha mbali sana. Lakini Bwana Kinyemi ni Huwa unani huwa unanidisturb kwamba na mimi sipendi kuongea kuongelea nyuma ya mtu. Bwana Kinyemi ni, kila nikutana nanipe mawazo mazuri lakini Bwana Kinyemi why you don't want to be a member huwa inanisumbua sana and and uh, uh, to tell you the truth ningekuwa na uwezo wewe ungekuwa member na ungekuwa mwanakamati kwa sababu una I beg you unaisubua mpesa put it personal i want you to be a member thank you Naomba eh, Watanzania wenzangu niwajulishe kwamba muda tukwa tumepewa mpaka saa tatu kamili sasa hivi ni saa 2 dakika tano, lakini pia naomba nisiwavunje nguvu eh, wale walioko online nijibu maswali yao mtu wa kwanza ni baraka Sijui ni kama baraka huyu au baraka Nyagabona au baraka kifaru Baraka tunao wengi na mimi nawafahamu Jumuiya ameuliza hii swari Jumuiya inabidi ku another options za insurance sisi tukipata ile tax exemption kuna insurance eh, mm. providers wanaweza katoa kwa dora 16 sikuwa na hilo wazo sina hakika kama wanajumiwa naomba baraka tukutane okay. offline to explore his, his, his option tuone kama zinaweza kuwasaidia watanzania ni idea nzuri tungependa kupata idea za namna hiyo kutoka watanzania hilo ni la like. kwanza la pili mr o mrs or miss i don't know anaitwa avanti Yuko online kama unanitazama umeuliza swali kwamba Jumuia ina website naomba uchukue karamu na karatasi na kiche uandike www.tanzaniadmv.org nje website na iko operation inafanya kazi asanteni sana saa sana nafikiri muda umefika na namona amigo kule tayari <laughs> doto do, ulikuwa do, do, do, na gani samani Ah ha, mik mikopo haimo kwenye hizi benefits na, na sababu kwa nini haimo ni kutokana na historia jinsi inavyo jionyesha lakini bafikiri tutaliweka kwenye mikakati kwa sababu wale active members wale ambao mmelipa michango yenu ndio tutakuwa na uwezo wa ku hizi benefits kwa hiyo tutakapoweka mambo yote sawa tutakaa tutachukua proposal yako and then tutavote jamani mtu akopesha asikopeshe lakini sasa hivi hapa tuna benefits nzuri naomba kila mtu azipitie na kama hauna hizo benefits zipo kwenye website Zipo kwenye website tupitie. Nafikiri tumefunga kikao naomba mtusaidie kuweka viti pembeni wa Tanzania. Asante sana.